It's easy. Köszönöm szépen, attól függően, hogy hallják meg a hangomat, én fiala János vagyok, és a műsoromat a Kejfejáncsi hallják. Vagy éjfél múlt, volt pedig fél hét. Ennek az új beköszöntőnek az adja az apropóját, hogy eddig a Kejfejáncsi fél héttől tíz óráig tartott. De ebből a tizet törölni kell. Mostantól kezdve fél héttől fél tízig fog tartani. Ez egyébként a klasszikus felelás is így volt. Ezekben a pillanatokban nagy valószínűséggel már nem alszom, de lehet, hogy útközben vagyok, vagy olvasom a népszabadságot, a magyar nemzetet, kakilok vagy kisilek valamilyen magánügyet intézek, de már elkezdődött a misora, hogy önök is elkezdték a napjukat, mindaz, amit én mondtam, lefel nem vezetett misort, rágyújtanak, hiszen a kávét, lehetőség szerint minden kevesebbet, mert egy életmódot folytatnak. Ha meghallják a harákolásomat, <kül> akkor már itt vagyok. Kezdődik a műsor, túl vagyok a magánéleti perióduson, amihez senkinek semmi köze nincs, és utána az önök figyelmére számítok minden, amit az napról tudni kell, vagy érdemes, fiala János műsora. Neve Kej Jó reggelt, jó estét. december 29-e, akkor még Budapest sportaréna. Závodi János Köves, Miklós Gollai Péter, Somlayos Révész Révés ez a piramis. Másnap olyan hatalmas lett a világ. Külség alatt, csöpörgő esőben 16 fokban. Ez itt ma teljes mértékben 2012. május 4 -e, és péntek 3 perc múlva lesz reggel 3 Ez a kejfejancsi minden, amit az, az tudni kell, vagy érdemes. A hallgatók és fia ajános műsora utóbbi én volnék. Elérhetőségem ez egy telefonszám 353 9451, elmondom még egyszer. 353 9451, Jó reggelt kívánok a rádió kó A Rádió kó 995 közlekedési hírei. Jó reggelt kívánok a rádió hallgatóinak. Körüljön. A Rádió kó hallják az országos útvonalon a pénteki napra előírt menetrend szerint indultak a szerelvények. Nagyobb belföldi késésről nem érkezett jelentés, azonban néhány perces késések előfordulhatnak. A határállomások tájékoztatója szerint a korona 10 a TICEN nemzetközi gyorsanat 240 perc késéssel érkezett halány területére. A déli és a kelenföldi pályaudval között pályat felújítási munkák miatt számos vonalon változott a vonatokon eltengett. Karbantartási munkák miatt a Budapest-Konszent Miklós-Taskelebi a vasótonalon Kiskőrös és Kiskumanlas között ötödikéig, tehát holnapig néhány éjszakai vonat helyett vonatpótló autóbuszok fizik az utasokat. Elutazás előtt előre tájékozódni. Ugyancsak célszerű előre tájékozódni, mert a Budapest székesfehérvát, a Budapest szegbék szolnok záhony vasútvonalon pályai építési, a Budapest Pécs, a Budapest 60 Miskolc, a Szolnok Békés Csaba Lökösen, munkák miatt módosul néhány vonatmenetrengye május, illetve június közepéig. Köszönöm, hogy figyeltek rám, kellemes utazást kívánok a vasúttársaság vonatainak. Kellemes A Rádió Q99.5 közlekedési híreit hallották. Vasárnap you have lesz és Néhány hallgatom a folk erről részletek majd 7 óra után! Fél nyolc után itt az ételben Navracsics Tiborral rendezvuzom, 8 óra után Bácska Jánossal. Fél kilenc után önökkel, és ha jól emlékszem, 9 óra után Pajor Tamás lesz a vendégem. nap nem egyeztettünk. Ha az ő emlékei ugyanúgy működnek, mint az enyém, akkor nagyjából 9 és fél tíz között ő lesz itt. Mondta, hogy szívesen beszélgetne velem Én azt mondtam, szívesen beszélgetnék vele. Zenéket akart mutatni Mondtam, jöjjön be Mondta, bejön. Ma a 2012 május 4 -e, Péntek van kettő Inkább három perc elmúlott három, egy hét Ez a Féfej Jancsi minden, amit azaz napról tudni kell Vagy érdemes a Hallgatók és Fiala János műsora és az elkövetkezendő, mint egy 11 percben én kiszolgáltattam ezt a műsort annak, hogy mi az, ami önöket foglalkoztatja. Ami önöket és ami engem foglalkoztat, egyáltalán nem biztos, hogy egy De Ennek egy isen napom volt, ugye estére beindultam, pusztod a egyebek, de egyébként egy ilyen én azt a hogy kunyad, én azt úgy utána, hogy az elmondhatatlan, tehát én ilyet nem fogok mondani. Egyébként sem volt bunyatt. Do ha utat akarnak törni hozzám, miközben Kriszina agiléra énekli a Lenon Féleslágert, ez a Mother... Akkor a 3539451-es számot tárcsázzák. Ha nem akarnak utat találni hozzám, akkor ne tárcsázzanak semmilyen számot. Attól még a műsor szófülete attól, hogy Csalóczki Zsolt elmondása szerint a rádió 1 és 6 óra között nem szólt. Pihent egy kicsit. persze semmi se foglalkoztatja önöket hogy no more tears I just want you or, or vagy back on earth ez a három lehetőség 3-5-3-9-4-1 még egyszer elmondom a lehetőségeket tehát 11-es track no more tears 14-es track I just want you 15-es track back on the earth nem, nincs így benne D. back on earth 3 5, 3 9 4 5 1 Ez a demokratikus zenei szerkesztés. 6 óra 52 perckor. Elmondom harmadszor, egyben utoljára a zeneiét lapot, aztán döntök én. No more tears, I just want you, back on earth. Ha nem, hát nem. A másik mi nem szól? Igen. Ha-ho? Ha-ho? Tudjuk, mi történik? Ez is szó. hogy szól, majd kiderül. Igen. Jó reggelt. Jó reggelt. Legyen be, Arra is van mondják, hogy mi foglalkoztatja önöket, én is elmondok egy dolgot, ami elfoglalkoztat. Azt hiszem, hogy ma a Freud van bennem, tehát ami ma elfoglalkoztat engem. 3 5 3 9 -5 van rá 6 percük. És abban én is bele kell, hogy férjek. De természetesen nem gondolom, hogy önöket annyira foglalkoztatja az, hogy engem mi foglalkoztat egyébként, ha azt önként nem mondom el, hogy csak azért elmondják, hogy önöket mi foglalkoztatja, ha azért önök egyébként mondjuk pénzt nem kapnak. 3-5. 3-as, 9-es, 4-es 5-es egyes, ez az elérhetőségem elmondom. Még egyszer 353, 94, 51. Zyzát vagyok, és meg szeretném kérdezni, hogy esetleg Ázdenról kiesett az kérdezés hát, kérdés. Most ugye ő gondolja komolyan, hogy a köztársaság, bár ugye bármit komolyan gondolhat, nem gondol, nem hiszem, hogy a köztársaság elnök hetente akarna velem beszélgetni. A... De teljesen tetszik nekem, hogy ez az ön eszébe jutott. Hát, hát, ha most még azért ráér, a... Jó, azt gondolja, hogy most ráér, később nem? Hát, hát. Ugye más a környezetben ideje van, teje van, érte szoktasson. úgy látom, megtartom magamnak, de az előző telefon egy nagyon friss és ébret telefon volt. Köszönöm szépen, magam is magamhoz tértem tőle. Én arra vagyok kíváncsi, hogy mit fog mondani a és Tibor, ha megkérdezem tőle, hogy mit jelent az, hogy porgony ember. Nagyon szórakoztat országban élünk, csak kell, hogy az embernek humorérzéke legyen. Meg legyen ahhoz energiája, hogy a humorérzékét ladba tudja vetni. Na most nézzék, aki a reggel olyat tud mondani, hogy a humorérzékét ladba tudja vetni, az másodákra is képes, én ma erre készülök. Talán nem műten, nem, műten, nem műten. mondom, hogy azokra az öreg házas párokra emlékeztettünk, egyébként nem is kell, hogy öregek legyenek, csak egy szerelmes pár, amely akik már unják egymást. Mondván, hogy azt mondtam, hogy elárulom hogy engem mi foglalkoztat, ha legalább egy ember, bár nem azt mondtam, hogy egy, én többet szerettem volna el, hogy egy őt mi foglalkoztatja, így aztán senki nem mondta el, hogy mi foglalkoztatja őt, én pedig tartom magamat a szavamhoz és megtartom magamnak, hogy mi foglalkoztat, de ez egy ilyen szép pár, ez a ti meg én. és kudarc elkerülése érdekében adáson kívül megkérdezem a Csaluckitól, hogy mi foglalkoztatja őt, és hogyha nem választok, akkor kiugrom az ablakon. És végül felnézett a lány a Itt mindenki megkapja a magáit Reklám Anya csak egy van Megvirágbolt a Blahán az aluljáróban Reklám azt hogy egy május végére tervezett céges parti, esküvő, legénybúcsú, találkozó csak azért elmaradhat, mert Budapesten nincs egy hely, nincs egy hely, ahova el lehetne menni. Már hogy ne lenne? A 13. kerületi városházait terem szívesen látja. Nézze meg, jó hely. Százan is elférnek ott. Addig hívja a 452 43 os telefonszámot, amíg valaki azt nem mondja a másik oldalon. Halló! Reklám! ALEGRIA! A legsikeresebb du Soleil előadás végre Budapesten. Egy igazi klasszikus, amelyet több mint 10 millió ember látott már világszerte. Csupán öt előadás a Budapest Portarinában május 17-e és 20-a között. Allegria! Láthatóvá teszi a hihetetlen. Reklám. Szagolja alulról. Blaha, megibirk volt a metro szemben mindenki megkapta a magáét. A reklámnak vége. Nem az a jól nevelt és intelligens ember, aki csendben tűri, hogy átverjék. Adóvevő. Fogyasztóvédelmi magazin nyári julival minden hétköznap déltől kettőig. Hétvégén elballagnak középiskolájukból a diákok. Áder János nem vesz részt a Magas Tátrai V4-es találkozón. Robbanással fenyeget az Európai Roma Integráció megoldatlansága. Köszöntöm a hallgatókat, Bentsik Judit vagyok az MTI híreivel. Elbalagnak középiskolájukból a hétvégén országszerte a diákok, ma pedig a nemzetiségi nyelv- és irodalomvizsgákkal már megkezdődnek az írásbeli érettségik. Hétfőn magyar nyelv- és irodalomból adnak számot tudásukról a diákok. Május 4-e és június 29-e között a középiskolákban és 20 kormányhivatal szervezésében 1210 vizsgahelyszínen 137.580-an érettségiznek. Ez a 16. vizsgai időszaka 2005-ben bevezetett kétszintű vizsgarendszerben. Nem veszélyt Áder János megválasztott magyar elnök a Visegrádi négyek országainak a hétvégén a magas tátrában megrendezendő államfői szintű találkozóján. adta a hírül a szlovák köztársasági elnök irodájára hivatkozva a szlovák közszolgálati hírügynökség. Az egyeztetés tovább zajlik arról, hogy ki képviselje Magyarországot a találkozón. Megsemmisítették Pilisboros Jenőn azt a német légvédelmi repeszkránátot, amit tegnap délután találtak a Pest megyei településen. A lövedék a község egyik vállalkozásának telephelyén zajló átalakítás tereprendezés közben került elő a földből. Pilisboros mint mintegy 30 lakóépületet kellett kiüríteni. A heves esőzés miatt tegnap este leszárta a rendőrség az M6-os autópálya egy szakaszát Dunaföldvárnál. A Pécs irányába közlekedőket elterelték Budapest felé, zavartalan volt a forgalom. A Szántóföldeken összegyűlt víz ugyanis rázódult az autópálya jobb oldalára, így az járhatatlanná vált. Az MT információi szerint a Szántóföldekről bezúduló víz megrongálta az autópálya kerítését is. Két pokolgép is robbant egymás után Mahacskalában egy közúti ellenőrző posztnál. A jelenleg információk szerint 15. Több mint százan megsebesültek köztük gyerekek is Az áldozatok többsége rendőr és tűzoltó Helyi rendőrségi források szerint a robbantások központjaiban emberi testrészek hevernek Egyes áldozatok azonosításához DNS tesztekre lesz szükség az Európai Roma Integráció megoldatlansága robbanással fenyeget sürgős lenne a hatékony cselekvés, hangzott el a washingtoni George Washington Egyetemen megtartott panelbeszélgetésen. A Nyílt Társadalom Roma Kezdeményezései Csoport igazgatója indításképpen leszögezte. Noha a Roma ügy az elmúlt két évtized során felkerült az EBESZ, az Európa Tanács és az Európai Unió napirendjére, és 2005-ben 12 európai állam köztük Magyarország elindította a Roma Integráció évtizede programot. Ez az érintettek a életén mit sem változtatott, miközben a Róma ellenes érzelmek politikai szervező erővé váltak. A több-kevesebb napsütés mellett többször erősen megnövekszik a felhőzet több többfelé, másút elszórtan eredhetet el az eső, néhol zivatar is lehet. Az élénkszél zivatarok idején viharossá fokozódik, reggel 12-16, napközben 22-27 fok között alakul a hőmérséklet. További hírek, bővebb információk a híradó.hu oldalon. Olvashatók. Adást az állomásról. Rádió 995 A rádióállomás. A Rádió Q99.5 közlekedési hírei. Jó, reggelt kívánok! Közepes az autópályák forgalma, erősödéssel a főváros közelében tapasztalható, de fennakadásra nem okoz a közlekedésben. építési munkák miatt az zárással találkozhatnak az Mullás autóúton, az m 5 ös autópálya felé vezető oldalon, a 16-os kilométernél lévő egy csomópontnál jut a le is a felhajtó ágat lezárták. Az itt közlekedők a Szigérszent Miklós csomóponttól érhetik el az autóútat. Az M1-es autópálya felé vezető oldalon a. 14-es kilométernél lévő 6-os számú főúti csomópont le is felhajtó ága is zárva. A 6-os számú főútat továbbhajtva az M6-os autópályáról közelíthetik meg a terelőutakat táblákkal jelzik. Köszönöm figyelmüket bal esetmentes jó kívánok! A Rádió K99.5 közlekedési híreit hallották. A Hollán Ernő utca 18 szám alatt találja a Kejfejöcsi zenei partnerét, ahol este 8 fél árakkal és most klasszikus zenékkel is várja a bevőket István. A műsor a virágzóna.hu támogatja. A műsor termék termékmegjelenítést tartalmaz. Vegyük mindenre a termékeket, a féle rózsa, fehérkála, lilakála, helikónia, flamingó, Fehér és rózsaszínféle, királyliliom, többféle színű lilium, többféle orhideág, astroméria, írisz, többféle tulipán, narancs és citromgerbera, többféle mini gerbera, lisiantus lyziántusz, kardvirág. Vasárnap fél kilent től egy órán át biztos, hogy tovább majd kiderül ott fogok dekkolni és várom önöket a már a reklámban említett Blaha aluljáróban hogy pontosan hol az benne van a reklámban de nem lesz néznek találni Anyák napi és virág Blaha aluljáró ez így együtt meg én egy viszonylag kis helyen képez közös halmaszt. És én szeretem megbecsülni az új üzleti partnereimet. Egyáltalán szeretem megbecsülni az üzleti partnereket, szeretem megbecsülni a nem üzleti partnereket, szeretem megbecsülni a pénzt, mert aki a kicsit nem becsülni, az a nagyot nem érdemli. Vasárnap anyák napja lesz. A következendő percekben olyanok jelentkezését várom telefonon, akik most tudják, hogy oda jönnének fél kilenc után, és abban a reményben, hogy valamilyen kedvezménnyel, vagy ingyen, ez ma délután tisztázni fogjuk, hogy senki ne jön oda a hobókra, eljön oda a blahalújzatéri aluljáróval, elsősorban nem azért, hogy velem találkozom, bárki tudja, hanem azért, hogy ha már a ilyen zenei partnere mellett ilyen virágbolt partnere is van termék megjelenítés akkor ott vegye meg anyák napi virágját amit vagy odaad a keresztanyjának vagy odaad az édesanyjának vagy odaad a nagymomájának aki él vagy mindezek számára mind nyájuk számára ha már nem élnek elviszi valamilyen sírketbe hogy elhelyezzi egy urna elé, ha ez az urna otthon van. De én elsősorban most az élőkre gondolok, és a gyerekekre, akik ilyenkor talán még elérhetők, akiknek nincs sok pénzük, ám napi virágot nem csak illik verni, hanem az valami több is annál. De itt most hirtelen ilyen lányhúrok pengetésében nem kezdenék. Felajánlom az ételt, felajánlom a 3539451-es telefonszámot, hogy legyenek szívesek, jelentkezzenek. Néhány adatot elkérek majd önöktől adáson kívül, és akik úgy gondolják, hogy úgy gondolják, azokat találkozom vasárnap fél kilenc után a Blahalózsa tényi aluljáróban. Még egyszer, 9.4-öt egy. Én itt vagyok, Várva a jelentkezőket. A már említett vágott virágokból lehet szállítani, de természetesen aki cserepes virágot vásárol, annak se fognak annak a jegyzékét nem kértem el. <Szorítan> jelentkeztek őket, is ma délután fogom visszahívni. Minden ötlet próbálja az evés. Ha nem telefonálnak és oda eljönnek, az nem a játékszabályok szerint alakul. Én most várom a jelentkezésüket. Ha nem hívnak, hát nem hívnak. Türelmetlenség nem csak akkor van bennem, amikor valamilyen közéleti témáról van szó, hanem most is, amiben tényleg benne van az, hogy megbecsülném az üzleti partnert, és megbecsülném az édesanyákat, és mindazokat, akik jelentkeznek, de többet nem mondok, mert az már gáz lenne. 2 óra múlva 11 perccel szemben 2012 május 3-a vagy 4-e van, halvány gőzőm nincsen, péntek, és 4 perc múlva lesz reggel 4 8 Ez a kéfejjancsimények elérhetősége 3 5 3 9 4 5 elmondom még egyszer. 3-5-3, 4 1 Jó reggelt, kérdek, ott Jó reggelt, kívánok. Nem értettem azt, amit a jó reggelt után mondott. 9 hogy kor ott leszek, vasárnap. Egy kúkot nem értek, hogy mi van vasárnap? Virágot uh, megyek vásárolni. Ja, én ezt értem, nem értettem az előbb, amit mondott. Uh, kinek lesz? Na, az ön nevét mondja hanem, hogy az édesanyjának lesz. Uh, fiamat fogom vinni, és az édesanyjának. Köszönöm, édesanyjának. Tehát, hogy az ön feleségének? Hát igen, fiam fogja vinni, de itt van mellettem rész. Rendben van. Uh, akkor egyenszeres hozzá a fiát, és ne tegye le a telefon, mert felírnám az adatokat, jó? Köszönöm szépen, Köszönöm. délután jelentkezem. Még egy pillanat türelmét kérem. Figyelek! gyerek is volt a háttérben, ma reggel, ahogy tegnap reggel sem ettem gyereket, ha pedig nagy gyerekek, velük is beszélnek, nem csak a szüleikkel. Fél perccel negyen nyolc az elérhetőségem 3.53, 94, 51 anyák napja. Szép, jó reggyszer kívánok, nem gondolom, ha tényleg először becélk és fiala úrral szeretnénk beszélni. Hát a fiala úrral nem is, de én itt vagyok, figyelek. Én a téged személyen szeretnék egy virágkukra tendelni és is küldeni, hogyha ez mi volt. Tehát, hogy ön nem jönne el, hanem, hanem, hanem ezt a virágküldő szolgálatot amennyiben van azt venni igénybe? Igen, igen, hogyha lehetséges. Lehetséges, lehetséges, csak ezt itt a szortimentben nem tüntettem fel. Egy másodperc türelmét kérem, és akkor föl fogom írni a telefonszámát, illetőleg egy jeligét. Valamit mondaná az édesanyjáról? Hát az édesanyjám most 62 éves vagy, Nagyon szereti a... Aha. Az ember egyébként gyakran beszél úgy az édesanyjáról... Jó, nem szokott az édesanyjáról élő adásban beszélgetni, de azt gyakran szoktam mondani az ember az anyjáról, hogy egy 72 éves hölgy. Nem. Vagy zavarban van? Nem, hát egyrészt nem szoktam így beszélgetni róla így rádión keresztül. És Egy kicsit úgymond tényleg zavarban vagyok. De milyen a viszonyuk? Milyen a viszonyuk? Nagyon jó viszonyban vagyunk, nagyon szeretjük egymást. Én, én, én azt tudom mondani, hogy a világ legjobb édesanyja. És végig is én mindenkinek ezt kívánom az egész. most szerintem nagyon fog figyelni, milyen gyakran tartják a kapcsolatot egymásról. <hállt> Hát elvileg mindennaphoz kapcsolat. És gyakorlatilag, ez még érdek, jobban érdeklően édesanyámat? Hát igen. Gyakorlatilag? Igen. Hát gyakorlatilag, hát nem is tudom, hát mégis mindenkit nagyon szeret, főleg. Ne, ne, ne, azt mondta, hogy elvileg minden beszél beszélnek. Azt kérdezem, hogy gyakorlatilag. Hát gyakorlatilag, hát én is ott is minden nap, hát végül is. Nem, nem kínzom tovább, valamire eltűnnek itt a jelek, ha valaki egyébként felhív, fölindulom az adatait, egy másodperc türelmét kérem, egy jeligét kérnék és egy telefonszámot. küldtek önök e-mailt, és ma is van erre lehetőség, ha valaki nem akar betelefonálni, mert személytelen akar maradni, én megértem. Arra a dörö.fi alajanos egybe nélkül kisbetűvel kukac gmail.com e-mail cím ad lehetőséget. Ebben az esetben, hogyha szeretnének eljönni, mint a példa mutatta, esetleg küldeni, abban az esetben virágot, abban az esetben feltétlenül tüntessék fel a telefonszámukat, mert e az az időrövédségre volt tekintettel nem kezdenék bele. <Sessz> És természetesen arra is van mód, hogy valaki csak úgy oda jöjjön, én egész egyszerűen szerettem volna néhány emberrel megismerkedni, valamint ilyen képzeletbeli csokrokat összeállítani. Ez ötlet mennyire volt jó, vasárnap fél kilenc után kiderül, de jelentkezni még 8 percen át lehet. Én itt vagyok. Elérhetőségem 353, 94, 51, akkor is, hogyha most az apám hitte jön. Nagyon rosszul lehet hallani. És Én ezt értem, de nem lehet hallani, amit mond. Företnek, nem, Segítenék, ha hallanám, amit mond. Haló? igen. Nem lehet hallani, ön egy tömegközlekedési eszközön van? Igen, igen, villamoson. Én... Kert... Akkor azért lehet nagyon rosszul hallani, ha édesanyjának lenne? Egy pillanat rögtön lesz állatkéncemben, sajnos. Hogy igen, édesen Ad egy telefonszámot adáson kívül? Még egyszer, hogy sem mondanak? Hogy adná egy telefonszámot adáson kívül, és akkor délután egyeztetnék. Egy másodperc türelmét kérem. Jó, akkor figyelek. Egyesztő és Ez így van, jó. Rá, tehát 2012-ben, aki élni szeretne azzal a lehetőséggel, amit felajánlottam, de nem akart volna élni ezzel élőszobban annak rendelkezésére állok, ha egy e-mail küld a dörö.fi alajános egybeékezet nélkül kisbetűvel kukat gmail.com e-mail címre, és vagy virágküldést kér, vagy eljön személyesen fél kilenc és fél tíz között, addig biztos ott vagyok hogy aztán tovább is ott vagyok, ez az érdeklődés függvényében alakul, ami volt ott a helyszírendelően ki, ahol a járóban. mindenki, aki e-mailt kül fel a telefonszámát, nagyon szépen köszönöm, aki pedig még jelentkezni akar, annak kettő perc erejéig rendelkezésére állok. Igen. Haló? Ezen már csináljunk valamit, mert ez aztán elveszte a telefonszámát, tehát ha akarnám, se tudnám viszre Hello. Hello? Ha még egyszer felhív, akkor visszahívom, mert vagy az ön telefonjával van valami baj, vagy az ittenivel. Hello? Még egyszer visszahívnám, mert nem írja ki a telefonszámát, eltűnik a képernyőről, visszahívnám, csak arra kérem, hogy akkor legyen szerszers visszahívni. Szegény ember ilyen telefonokkal főz. Szegény emberi lehetőségek között dolgozik. Igen. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Én élni a sztérben, a a sztérben, a sztérben, Figyelj, ez kísértetésen azt mutatja, amikor bedöblöttek a telefonok. Felírom a számat egy kis türelmét kérem az előző, hogy nem hívott vissza. Hello, figyelek! Elnézést, ha megmondaná a telefonszámát, azt megköszönném, most hosszabban nem fogunk tudni A műsort a virágzóna.hu támogatta. Itt mindenki megkapja a magáit. Reklám. Anya csak egy van, meg virágbolt a Blahán az aluljáróban. Mindenki megkapta a magáét. A reklámnak vége. Roktár. Minden, ami rock. Kúrok, bőrök, torkok. Gondosan összeszerkezve, kicsit megvadítva ahogy szeretjük. Minden szombaton 13 órakor. MG-vel és a világ legnagyobb rockbandáival. A Rádió Q99.5 műsorán. Hétvégén elballagnak középiskolájukból a diákok. Áder János nem vesz részt a magasátrai v4-es találkozón, robbanással fenyeget az európai roma Integráció megoldatlansága. Köszöntöm a hallgatókat, Bencsik Jürid vagyok az MTI híreivel. Elballagnak középiskolájukból a hétvégén ország a diákok, ma pedig a nemzetiségi nyelv és irodalomvizsgákkal már megkezdődnek az írásbeli érettségik. hétfőn magyar nyelv és irodalomból adnak számot tudásukról a diákok. is 4. -e és június 29 -e között a és 20 kormányhivatal szervezésében. 1210 vizsga helyszínen 137.580-an érettségiznek. Ez a 16. vizsgaidőszak a 2005-ben bevezetett kétszintű vizsgarendszerben. Nem vesz részt János megválasztott magyar elnök a Visegrádi Négyek Országainak a hétvégén a magas Tátrában megrendezendő államfői szintű találkozóján. Adta hírül a szlovák köztársasági elnök irodájára hivatkozva a szlovák közszolgálati hírügynökség. Az egyeztetés tovább zajlik arról, ki képviselje Magyarországot a találkozón. Megsemmisítették Pilisborosjenőn azt a német légvédelmi repeszkránátot, amit tegnap délután találtak a pest megyei településen. A lövedék a község egyik vállalkozásának telepén zajló átalakítás tereprendezés közben került elő a földből. Pilisborosjenő, mint egy 30 lakóépületet kellett kiüríteni. A heves esőzés miatt tegnap este lezárta a rendőrség az M6-autópálya egy szakaszát Dunaföldvárnál, a Pécs irányába közlekedőket elterelték Budapest felé zavartalan volt a forgalom. A összegyűlt víz ugyan. És rázódult az autópálya jobb oldalára, így az járhatatlanná vált. Az MT információi szerint a szántóföldekről bezúduló víz megrongált az autópálya kerítését is. Két pokolgép is robbant egymás után mahacsolában egy közúti ellenőrző posztnál. A jelenleg információk szerint 15- en meghaltak, több mint százan megsebesültek köztük gyerekek is. Az áldozatok többsége rendőr és tűzoltó. Helyi rendőrségi források szerint a robbantások központjaiban emberi testrészek hevernek, egyes áldozatok azonosítása.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 Adást az állomásról. Rádió Kó 99.5, a rádió A Rádió Kó 99.5 közlekedési hírei. Kellemes reggelet a Önöketek, ma már a nagyon jó körülmények között autózhatnak, hídjainkon, igazából nincs torlódás egyik irányba, sem egyik oldalról sem. Kicsit sokan vannak már ugyan az árpáthidon és a rákotíton, de még szállászadást itt sem lehet tapasztalni. A rakpartokon is folyamatos még a forgalom, és a bevezetőinkön is sokan vannak, főként az m 1 m 7 és az M3-ason is befelé, az m en és a sorosárúton úton befelé sokan tartanak, de ott sem alakult ki még torlódás. Jelen pillanatban még jó lehet autózni. Figyeljenek viszont a belvárosban közlekedők, hogy a kerékpár út és a parkoló cseréje András úton. Most a balcsi jön út és a Nagy Mezőút között kilencet újítják föl kifelé, tehát a Ősöke régenjába, ott most csak a belső sávjáratok. Egy óra múlva új közlekedésére kell jelentkezdenem, aki is kellemes A rádió Q99.5 közlekedési híreit hallották. Kívánok. Lehet? Csak én érzem úgy, hogy suttog, vagy rossz helyen tartottam a telefont. Nem tudom, ezért -e istreket vagyok. De már talán nem. Jelzte Ágó, hogy nyolc jönnek önhöz, hogy 59.30-kor legkésőbb befejezem. Köszönöm szépen. És hol be? Nem tudom, ez nem. csak ilyen, nem tudom. <gül> nem. Önnek van allergiája? Nincs. Eddig még nem volt, de ez van olyan ismerősöm aki 40 éves korában lett allergiás, úgyhogy eddig még csak azt tudom hogy eddig még nem volt. Igen, én is nagyjából 5 vagy 6 évre. És mi az, ami alapvetően ki tudja egyébként hozni a sodrából? Vagy van-e olyan személy, akire allergiás? Nem kell, hogy megnevezze. Olyan van, akit, akit igyekszek. Én általában, hogyha, hogyha egy személyt nagyon nem kedvelek, akkor igyekszem kerülni. Tehát annyi, hogy akkor, akkor a, a, a világomból, vagy a hétköznapjaimból igyekszem kiüsztatni. Van-e olyan, ami irítája? Ez nem szerepelt a beszélgetésünkben, de aztán természetesen közéreti témákra térünk át. Van-e olyan, ami uh -huh. hát minden, biztos Igen, igen, igen. Csak most ezt hosszú idő lenne végig gondolni, a, de apró, apró dolgok tudnak irítani, Tud irritálni a pontatlanság, tehát például az, az irítál, hogyha ha időpontban valami meg van beszélve, és akkor azt érzem, hogy valaki sportot csinál abból, hogy nem akkor. Nem de szerintem akkor is, ha nem csinál belőle sportot, én nem szeretném önt igazán kitüntetni, de a közéleti partnereim közül van belőlen néhány, ön kiemelkedik a megbízhatóságával. Szóval azt mondja, ha mások nem <gül> Nincs összefüggés abban, hogy mit fogok öntől kérdezni, a hiányérzetemet próbálom letudni, aztán innen-onnan hívok le témákat. Ne keressen benne összefüggést. É, én mindesetre hiányoltam önt az elmúlt két hétben. Egyszer Brightonban volt, és a másik alkalommal merre? Luxemburgban. Ilyenkor van önnek ideje ott szétnézni, vagy semmi? Hát rajtomban történetesen volt, ugyanis én ott laktam rajtomban egy évig. Tizen még van, 2012-től van, egyszerűbb, ha számomra, mondom, a 997-es tanévet ott éltem Brightonban, és ezért két órát a konferenciából ellógtam tulajdonképpen, és sétáltam egyet a városban megnézni, azóta nem voltam ott, és megnéztem, hogy mi változott, meg emlékszem, meg emlékszem. emberek? Az emberekkel nem találkoztam, tehát olyanokkal, akikkel akik 15 évvel ezelőtt együtt dolgoztam, olyanokkal nem találkoztam, ahol ahhoz rövid lett volna az idő azért. Um, Ott tartunk tehát, hogy amikor legutoljára beszélgettünk, akkor még nem volt az országnak köztársasági elnök, és a legegyszerűbb kérdés, hadd tegyen föl, ön végül is egy Orbán Viktor közeli ember, árulja már el, mit jelent az, hogy Áder János ember? De ha nem tudja, bevallhatja. Nem, én, én, én, én, én, hogy mondjam, azt tudom mondani, hogy én, uh, én mire gondolok, uh, és ebben nyilván benne az is, hogy ismerem Áder Jánost is elég közelről személyesen, és ismerem Orgán Viktort is, és így nagyjából tudom, hogy mire gondolt. Áder uh, János az a stabil pont a párton belül, aki, aki akár, ha jól emlékszem, mélyszöjt hívták köz, a szőke, köz, köz, közsziklának, ugye? de a szőke -szikla. Igen, szököszik le, igen. Tehát hasonlóképpen, ez a stabil pont. Ő az, aki amikor minden csúszik, minden mozog, minden változik, akkor Háder János ö, a kiszámíthatóság és a stabilitás. Van rajta kívül még szikla? És Horgony? A pártban? Hát ezek mindig, nem tudom, ezek az ilyen jelzők, ezek mindig egy-egy emberre. Ö... De az, hogy Horgony ember, ön ezt a kifejezést korábban hallotta már? Hát angol az angol, Úgy gondolom, hogy ez az lehet. Uh -huh. én, én úgy gondolom, ugye az ilyen tévés személyiségekre szokták mondani meg a, az angolban, vagy az amerikai uh, angolban azokra az emberekre, akik önmagukban karaktert adnak egy műsornak, vagy egy, vagy egy állomásnak, vagy éppen egy pártnak. És szerintem ez egy ilyen nyelvi import. Nem tudom, mit vesznek át a kettőnk beszélgetéséből, általában semmi sem szoktak, de szerintem már van egy dolog, mert mindenféle találgattak internetes újságok, de ez nem volt benne. Nem akarom kihozni a sodrából, nem akarom piszkálni, nem akarom irítálni, de ugye a múltkori beszélgetésünkben ön említette azt, hogy Kövér László azok közé tartozik, aki képes volt elnézést kérni azért, amit egyébként ő mondott, mint házelnök. Később ezt szóról szóra megismételte a péntek nyolcban, és arra gondoltam akkor, hogy vajon mit gondol ön, mert tényleg egy gesztus volt, hogy elnézést kért, de amikor másodszor is megtette, a számomra egy nagyobb pofon volt annál, mint amit először éreztem, függetlenül attól, hogy nem voltam benne közvetlenül érintett, és ugye arról volt szó, ez annak kapcsán hangzott el, hogy a köztársaság elnök választásával kapcsolatban előre megjelölte vagy megjegyezte a szocialista párt hogy nem lesz benne a parlamentben tehát nem arról van szó, hogy fölveszi a szavazó cédul, vagy nem veszi fel a szavazó cédulát, hanem be sem megy és ennek kapcsán fakad ki nagyjából ugyanúgy Kövér László, mint korábban és utána a házelnöknek is valószínűleg kiegyensúlyozottnak kell lennie, illetőleg a korábbi beszélgetésünknek a légkörét figyelembe véve De itt most szóvivője, bár most éppen megfosztja Áder János őt, a sajtófőnökét, Altoriai Anitától, aki idétlen idők óta a sajtófőnök a parlamentben, de erről mit gondol, ha gondol róla bármit is? Hát azt gondolom, bár én azon kevés magyar állampolgára közé tartozom, akinek a szolgáltatója nem biztosítja a hírtévé nézésének a lehetőségét, tehát én hogy élőben nem élőszakom a hírtévé műsorát. Ezért aztán én csak megkésve érteskültem, és magát az adást nem is láttam, csak teljes körülni, nem látom, de itt más helyzetről van szó, mint arról, hogy ülésvezetés közben, Tesz az ember egy bíráló megjegyzést, egy egyébként ott lévő, és a helyén valóan vagy nem helyén valóan viselkedő képviselőkre vagy ugye módszerrel, vagy pedig egy, egy politikai akcióra reagál. Mert itt a, ha jól emlékszem, már nem ezt mondom, manó műsorot azért éve, de ha jól emlékszem, arra volt szó, hogy a szociálisták bejelentették, hogy ők a maguk részéről, mivel a háderi állomás szerintük pártkatona, ezért nem vesztek részt az előválasztáson, és nem nem lesznek ott a magának előkartó ülésen sem a, a parlamentben. És erre a bejelentésre reagált így kövérlet, hogy szerintem ebben van egy különbség, kicsit egy éles reakció, és kicsit amit mondabban, tessen igazából egy házelnöknek már ez sem menti, hogy akkor nem gyakorló házelnök ugyanak ugye a Lesák Sándor, mert tehát az ő kötelezettségén. De akkor pedig ügyvívő köztársasági elnökként szokatlan, hogy ilyet mond, de szerintem más egy, egy akcióra reagálni, mint egyébként házvezetés közben ilyen... Hát én minden esetre ilyenen önt még soha az életben nem kaptam beleértve azokat a magánbeszélgetéseket, amelyeket nem fogok kibeszélni, de amelyben alapvetően soha sem beszélt másféleképpen, mint itt. Igen, de... Igen, hát de én általában. De azt én fogalmaztam, én is élesen, annak idején az előző ciklusban van, akkor meg is kaptam, hogy én micsoda pitbull vagyok, meg micsoda utolsó személyt Briganti vagyok, de valószínű, más, hogy máshogy tekintünk az ellenfeleinkre, kövérlászó és én. de ez nem ideológiai különbséges, szerintem temperamentum, vagy nem tudom. Hát meg egyáltalán, hogy az ember mennyiben lát a másikban ellenfelet, én minél többet találkozom politikusokkal, annál kevésbé látom én őket egymás... Én azt látom, hogy ők egymás ellenfelei, én meg nem akarom őket összebarátkoztatni, csak ar arra vagyok kíváncsi, hogy vajon az a felépítmény, ami így van, az mennyire segíti azt, aminek okáni műsort készítek. De ezt a mondatot hírta abba agyom. Ön említette Lezsák Sándort. Ez egy személyes beszélgetés. Én néztem televízióban ugyanúgy, mint Smét lemondását. Ez valószínűleg egy a részemről. Őszintén remélem, hogy nem egy pótcselekvés az, hogy én a közélettel ilyen mértékben foglalkozom, sőt néha a közéleti szereplőkkel álmodom is, aminek biztos megvan a maga oka. Én ott ültem és teljesen zavarba hozott Lezsák Sándor, amikor közölte, hogy most mindenki énekelje el a szózatot, mert azt még csak el tudnám énekelni, bár én a himnuszra gondoltam, de amikor a széke himnuszt említette, akkor avval kellett szembesülnem, hogy miközben pontosan tudom, hogy mi a széke himnusz, nagyjából el is tudom helyezni időben, mint műdalt, hiszen ez nem egy uh, uh, a szó fizikai értelmében, tartalmával is többé-kevésbé tisztában vagyok, de nem tartozom azok közé, akik ezt ismernék, és nem is éreztem késztetést arra, hogy megtanuljam, és arra gondoltam, hogy ez itt most, vagy egy média hack, vagy egy provokáció, legalábbis a számomra. És uh, azon gondolkodtam, hogy ennek milyen helye volt, vagy van a parlamentben, és ezt szeretném öntől megkérdezni. Hát ezt végtőleg nem szeretném kommentálni házelnöki intézkedéseket, vagy, hogy mondjam, házelnöki megnyilvánulásokat. Nem szívesen uh, kommentálok, én országgyűlési képviselő vagyok, tehát most nem, annak idején sem egyetlen szociista házelnököt sem bíráltam a tevékenysége során egyetlen hogy mondjam, intézkedését, vagy felszólításáért sem, hanem ezt általában a házelnök... Az, aki felelősséggel viselkedik a, a házat. Akkor én ezt tökéletesen fel. megértettem, és figyelembe is veszem, most már csak az a kérdésem, hogy ön egyre énekelte a, a Székely mondván, hogy arra, amire felszólítja önt a házelnök, arra önnek egyébként ott a parlamentben kötelessége úgy reagálni, eh, ahogy azt ő elrendeli. Hát amennyiben ezzel nem valósítok meg bűncselekményt, akkor igen. Természetesen. De hát ez általában így van. Hát, persze csak akkor van így, hogyha ön egyébként ismeri a Székehűnust. Tehát de én próbálnám elénekelni a Székehűnust, az nem menne. Nem, ismerem is a Székehűnust és énekeltem is a Székehűnust. A Székehűnuss egyébként a jobboldali, e, azt nem tudom, hogy a baloldalon is ed, de Györgyékám vagyok nem, mivel baloldali politikai rendezőnek nem szoktam járni, de a jobboldali rendezőnek és nem csak Fidesz rendezőnek értek, hanem polgári körössöktől kezdve, akár civil keresztül bármi, olyan jobboldali rendezvényeken, amelyek ünnepélyes jellegűek, akkor szinte rendszeresen, tehát mindegyik végén, nem hivatalosan, hanem az óti jelenlévők által elkezdően el szokott hangzani a székelyi muszlet. Ismerem a szövegét is, és lényeg A dolgoknak általában van szimbolikája, lényegtelen dolgoknak, nincs szimbolikája, de annak is van jelentése. Van himnusz, van szózat, van székelyhimnusz, bár én a második és a harmadik helyzet között három pontot még kitennék, mindazon. Van uh... boldogasszony, olyan kis ötlöbbi, tehát vannak még olyan dolgok, amiket szoktak így énekelni. Uh, de mi a szimbolikája annak, hogy himnusz nem, szózat igen, himnusz igen, és most ezt tényleg komolyan kérdezem, mert én nem, én nem tudom, és elfogadom azt, amit hát, mond, mert nem fogok tudni önnel vitatkozni. Ó, himnusz is. Tessék? Volt Rinnosz, az üdvés elején volt. A volt. Akkor lehet, hogy volt, de akkor, amikor ö, a köztársaság elnököt megválasztották, vagy akkor az ismétlés lett volna? Hát nézve, ezt most Jó rendben van. Én általában úgy szokott lenni Magyarországon az én emlékeink szerint, hogy a rendezvény elején elénekeljük a himnuszt, a végén elénekeljük a szózatot, és aztán valóban szoktak lenni, van ahol eléneklik az internacionális, van ahol eléneklik a székely himnuszt, van ahol eléneklik a boldogasszonyanyánkat, tehát utána még, hogyha az ott légy jelenlézők elkezdik, akkor, akkor elénekelnek valamit. az, azt, mintha álkonfliktus lenne, bár a hangjából ez nem érződött, önnek jó hangja <síns> Hát vagy <gül> a kettes, Ezt nem hanem a körülöttem álló. Volta -e énekaros? Én, én tapasztalok olyat, amikor egy ember úgy gondolja magáról, hogy jó hangja van, is terít. De volt-e énekaros? És... Igen. Mert akkor, <gül> szerint akkor még volt hangja. Maradjunk a köztársasági elnökválasztásnál. Ön és Lázár János is viszonylag türelemmel bírták a kérdéseimet schmidt kapcsán. A történet nem teljesen kerek, már csak azért sem, mert ennek a részletes kitárgyalására az önök lojalitása a szó jó értelmében sokszor nem tesz lehetőséget, illetve hát meg is haladja némileg a napi politika az, hogy az ember itt lehorgonyozzék. Én azt kérdezem öntől, tegnap véletlenül néztem egy percig az EHO televíziót, ahol egy hölgy, aki műsorvezetőnek látszott, teljesen természetesnek vette, hogy mit pár lemondatása után, amelyben élejárt a kvázi baloldali sajtó, ahova nem sorolom magam, sajtóhoz kénytelen vagyok sorolni magam, mert ez az, akkor azt tudomásul kell venni, hogy a jobboldal úgy reagál rá, hogy mást is hasonló módszerrel próbál purgálni, és hogyha az éppen Gyurcsány Ferenc, akkor éppen Gyurcsány Ferenc. Most én nem gondolnám, hogy ez egy had, ilyen ütközet, hogy az egyik is, a másik is. Minden esetre mind gondol most mindarról, ami Gyurcsány Ferenc személye és korábbi szakdolgozata körül kialakult, beleértve, hogy ki közjogi személy, ki nem közjogi személy, vajon az a hangulat, amely létrejött a Schmidt féle dolgozat, kisdoktori kutakodása kapcsán az most mennyire ragad át általában a tudományos életre és ennek kapcsán a politikára, mennyire értelmiségi ellenes hangulatot kelt, mennyire jutunk el valamennyiünk karaktergyilkosságához, hiszen valakinek biztos, hogy van érdeke ahhoz, hogy Szabó kettő János is ellehetetlenítse kis gumajsán most nem Gyurcsány Ferenc mellett fel, szeretném ezt hangsúlyozni. Értem. Én nem akarok ellene felszólalni. Ez az ő küzdelme. Tehát ezt, ezt én úgy gondolom, hogy ez ha persze abból adódóan, hogy, hogy egy volt miniszterelnökről van szó, és a magyar politika egyik, egyik személyiségéről, meghatározó személyiségéről, ebből adódóan politikai jelentőséget nyer minden vele kapcsolatos ügy. De de én úgy gondolom, hogy ez alapvetően nem politikai ügy. Az, hogy Györgyen Ferenc egyetemisle korábban igazi szabdolgozatot adott le, mint hogy saját magát, az a szabdolgozatot írt le, vagy nem. Ez, én úgy gondolom, hogy ez nem politikai kérdés. Ez, ez, ez egy személyiség, vagy az ő, hogy, hogy mondjam, az ő személyiségének a kérdése, vagy az őról alkotott két lehet a kérdése. Én úgy gondolom, hogy ez majd eldől valahogy ez már olyan bulvár ami ne kell mondjam, hogy engem között, én nekem a, a, a bennem Gyurcsány kialakított uh, képhez sem hozzá nem ad, sem nem Én ettől nem fogom sem kevésbé, sem pedig jobban szeretni Ferencet, mint ahogy egyébként bennem kialakult az ő politikai működés. Én ezt tökéletesen értem, és nagyjából... Uh... Én nagyjából egy ilyen választ vártam volna öntől, miközben azért egyfajtaban nincsenek elvárások, de van egy alapelvárás az emberben, a másikkal szemben, ha egyébként minimálisan ismeri. Ugyanakkor abban tisztában lehet, hogy a pártja politikai kérdést csinál belőle, és ennek megfelelően is szólal föl. Hogyan tudja ezt a dualitást megélni? De nem, ez a kapcsolatban nincsen dualitás. Én nem szólaltam, mert azért... hogy tehát, tehát, hogy az ő hogy Félreért. Önmagában, tehát abban a közösségben, ahol él, ott ezt alapvetően nem így fogják föl, vagy sokan nem így fogják föl, vagy ahogy ezt hangzik a jobb oldal, vagy a Fideszhez közeli sajtóban, az nem olyan, mint hogy ön megnyilvánul. De mindig azt hiszik, hogy már nem ön, hanem úgy egyébként mások is azt hiszik, hogy én viccelek, amikor azt mondom, hogy a Fidesz egy rendkívül színű. De én ezt tökéletesen megértettem, hogy azt kérdezem, hogy ezt a dualitást ön hogy éli meg? Tehát ez körülbelül olyan, mintha valaki góltrugna, és mindenki felállva tapsolna, ön pedig lakonikusan ott ül tovább, de lehető rossz a példa. Lehet, nem, szerintem jó a példa, akkor sincsen bennem dualitás, mert én, úgymond, én, én azt, bennem attól nincsen feszültség. Jó, de attól én még mondhatom, hogy nézd azt a pacákot, hogy mindenki ugrál körülötte, azaz egy megül, vajon az süket, vagy vak. Figyel leírják az újságírók, hogy én mindenhez szűzestávolságtartással viszonyulok. A fidesz a belül sokan elmondják, hogy én nem vagyok igazán lojális, és hát, De ez bennem feszültséget nem terjeszt. Szerintem azokban az emberekben terjeszt feszültséget, akik azt látják, hogy hogy én nem állok igen, rendben. Jó, rendben van, menjünk egyébként tovább. Ugye az önáltal létrehozott, vagy egyébek között leginkább az önáltal megszült kormányzati szerkezet most Balog úrnak a minisztersége idején némileg átalakul, és a nefmi lehet, hogy új nevet kap, ez még nem biztos, de új funkciókat, vagy új területeket csatolnak hozzá, talán az ön területétől, mármint az önáltal vezetett minisztériumtól csatolják el, és az a csúcsminisztérium még további feladatokat kap. Tudtam a, a Roma felzárás és az egyházügyek is oda kerülnek. Ez egy pirinyó korrekció, vagy ennek a jelentősége tízes skálán még annyi se? Hát én számomra egyszerűen azt, hogy az, hogy aki, aki a, a teszményes házákozásért felelősít, egyébként a minisztériumhoz, ez a két államtitkárságon egyébként most jelenleg, amúgy is, csak azán kötődött, mind a a as tartalmazott, mind a luxusokáról tartalmazott 50-esek, semmit voltak, tehát nem ebben az épületben, hanem a belges szervezetileg is ők azért alapvetően különböznek tőlünk, ami miatt ők annak idején ide kerültek, az gyakorlatilag azt nem tudom pontosan megmondani, mert a kormányalakítás, tehát az, hogy a kormányzati szerkezeti alakítás azért nem zajlott, hogy én írtam le minden területről, hogy minek hova kell tartozni, sőt, még csak nem is úgy zajlott, hogy én pontosan megbontom, hogy ilyen minisztériumoknak kell lenni, hanem amit én tettem az, az angol-francia minisztériumi rendszer alapján, arra tett javaslat, hogy próbáljuk meg nem szakpolitikai területenként létrehozni a minisztériumi struktúrát, hanem olyan, úgynevezett nagy vagy csúcsminisztériumokat, vagy integráló minisztériumokat létrehozni, ahol a miniszter több szakpolitikai területet vezet politikailag, nem szakmailag, nyilvánvalóan ebben az esetben a szakmai vezetés az államtitkárokért. És aztán ezen belül a területek leosztása az, az jobbára a kormányalakítási tárgyalások során zajlott. Én persze miközben nagyon fáj a szívem ezért a két területért, mert két kiváló ember vezetett, és nagyon jó munkatársak voltak ott, de valójában én is úgy érzem, ezért a mi munkánkhoz, ami alapvetően közigazgatás, igazságügy, közigazgatási koordináció, egy kicsit idegen volt. És ha ugye... már itt tartunk igazságszolgáltatás, nem hiszem, hogy kommentálná, de mégis felajánlom a lehetőséget a kozmai gyilkosság kapcsán, a jogerősítélet. Nem a... Tehetem. Igen, nem tehetem. Ugyanakkor szeretném felhívni szüves figyelmét, hogy a fidesz nem túlságosan távoláló magyar magyar nemzetkép aláírásában azt szerepeltette, hogy az ügyvéd 60 éves és rövidesen nyugdíjba megy. Nem tudom. Én ezt értem, csak szeretném felhívni, miután az ön e, ízlése számomra sokszor mérvadó, szeretném önnek ezt a kis képet a figyelmébe ajánlani, amely az ítélethozatal másnapján a magyar nemzetben megjelent. E, azt kérdezem öntől, hogy az UDZRT nem jogerős ugye kényszerítés, személyiségi jogok között kapcsán, ugye itt még Jóri Andrása is ki kéne térni, de nem biztos erre lesz idő. Jövő héten beszélgetünk? Jövő héten? Igen, azt igen. Ezt ez pillanat megnézem, de ugyanmég igen. Um, bocsánat, meg kell néznem. Május 11. Igen, igen. Tehát ott tartunk, hogy az UDZLT ügyében perenkívüli egyesség történt, az állam és az UDZRT között, miközben egyébként az ezzel párhuzamosan folyó ítéletben felmentő ítélet született, de az ügyészség fellebbezett. Egy 1,7 milliárdos követelésről volt szó, amelyet mintegy 200-250 millió forintban fogadott el az állam állítólag, legalábbis ezt írta az újság, a magyar nemzet, amit 2014-ig mit valami Uh, zseppénzt, már elnézést uh, havonta folyósít az állam. Ilyenkor ezt kiállapítja meg milyen alapon, hogyan? Hát egyességről van szó. peren kívüli egyesség? Akkor nyilván van az államot képviselő és, Tehát a, a peres felekállatot. De tudom, az, az önminisztériuma a ezt a szemét, az önminisztériuma delegált? Nem vagyok benne biztos, mert hogyha a kincstár, a, a, a, a, ugye hagyományosan a kincstár képviseletében léptek, tehát a peres és ilyenkor. De milyen alapon dönti azt el az állam egyébként, hogy a másik fél követelése jogos, miközben egyébként nyugodtan kivárhatná a bíróság ítéletét ezzel kapcsolatban? Hát egy egyeségnél általában föl lehet tenni mindig azt a kérdést, hogy az egyik fél milyen alapon dönt úgy, hogy neki annyi és elég a helyet, hogy a bíróság. Hát egyeségnél van valamilyen olyan, nem tudom, nem ismerem az ügyet. Hát ez... né, alapvetően engem ez azért zavar, mert ez azt mutatja, hogy van is igazságot, de nem abban a mértékben. Én pedig az igazságot nehezen tudom mérni, különösen az UDZRT esetében forintosítva, ami 1,7 milliárdról 200, 250 millióra csökkent, de az is több annál, mint ha egy fidél kapott volna ha 1,7 milliárdot kapott volna, csak éppen azt nem tudom, hogy az állam mit akceptált. Én sem tudom és nem az ügyet. Nem tudok itt most tájékozatást, az utolsó másfél vagy két perc pedig a vörös csillaggal kapcsolatos történetet illeti, ha kifutunk az időből a jövő héten folytatjuk. Ugye arról van szó, hogy a Strasburgi ítéletet Magyarország eh, sajátos de nem akarom befejezni, még csak félrejethető félre mondatot szeretnék mondani. Ön ezzel kapcsolatban megnyilvánult, 59 kor emlékeztetem, hogy mennyi az idő, és akkor jövő héten folytatjuk. Jó, hát valóban megnyilvánultam. Ugye az a helyzet, hogy a Strasbogi Emberi Jogi Bíróság hozott egy olyan ítéletet, amely alapján nekünk egy a magyar jog szerint bűncselekményt elkövetett embernek kártérítést kellene Kifizetünk, ugye a magyar jogszerint szintben üzettem az műsoresmény, amit elkövetett, és ráadásul ez az alkotmánybíróság egy korábbi döntésében alkotmányosnak minősítette ezt a tényállást, vagyis jelen pillanatban a straszburgi bíróság minket arra kötelezne, hogy egy a, az alkotmánybíróság értékelése szerint az alkotmányos rendnek megfelelő bűncselekmény tényállást elkövető személy meg kártörítmest fizessünk. Én Az én emlékezettem rossz, hogy előfordult már olyan Strasbourg ítélet, amely hasonló tartalommal bírt és a magyar állam fizetett, vagy ilyen nem volt? Elképzelhet, hogy előfordult. Én itt most személyes magam szempontjairól beszélek. Én a magyar alkotmányra tettem esküt. Következésképpen mint ahogyan azon az elhíresült európai parlamenti meghallgatáson is fogalmaztam, engem nemzetközi szervezet arra, hogy a magyar alkotmányt írjon felül, engem nem kötelezheti, úgy gondolom. Kötelezheti viszont a Magyarország gyűlés. Következőképpen beterjesztettem egy határozati javaslatot, amelyben, hogyha. Az én álláspontom az, hogy mi ennek az szóly ember jogotági utáletnek nem tehetünk eleget mert ezt... Ott fogjuk folytatni a jövő héten, hogy ön beterjesztett egy országgyűlési határozatot 59.30, és én szeretem épp úgy betartani a szabályokat, mint ahogy én a szelvárom mentől. Én köszönöm kellemes hétvégét. Köszönöm. Viszont, hallásra. Viszont hallásra. Itt mindenki megkapja a magát reklám.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 Addig hívja a 4524366-os telefonszámot, amíg valaki azt nem mondja a másik oldalon. Halló! Reklám! Alegria! A legsikeresebb Sirp du Soleil előadás végre Budapesten. Egy igazi klasszikus, amelyet több mint 10 millió ember látott már világszerte. Csupán öt előadás a Budapest Sport Arénában május 17-e és 20-a között. Alegria! Láthatóvá teszi a hihetetlen. Reklám! Virágot a virágboltból. Meggi. Blaha. Aluljáró. Nyitva reggeltől estig. Mindenki megkapta a magáét. A reklámnak vége. Nem csak az eredmény számít. Egy-egy komolyabb bukást több éves, kemény felkészülés is megelőzhet. Izon a mező. Kovács Kergesport sportműsora. Minden vasárnap este 8-tól 10 -ig. Nem változott reggel a forint árfolyama. Csökkent az üzemanyagok ára. 2030-ig 25 százalékkal emelkedett a világ energia szükséglete. Köszöntöm a hallgatókat, Bencsik Judit vagyok az MTI híreivel. Gyakorlatilag nem változott a forint árfolyama reggelre a fontosabb devizákhoz képest, röviden 7 óra előtt az eurót, 284,3, a svájci front, 236,7 forintól jegyezték a Nemzetközi Bank kereskedelemben. Felballagnak középiskolájukból a hétvégén országszerte a diákok, Ma pedig a nemzetiségi nyelv- és irodalomvizsgákkal már megkezdődnek az írásbeli érettségik. Május 4-e és június 29-e között a középiskolákban és 20 kormányhivatal szervezésében 1210 helyszínen 137.580-an érettségiznek. Ez a 16. vizsgai időszaka 2005-ben bevezetett kétszintű vizsgarendszerben. A diákoknak perspektíva kell. Csak ekkor küzdhet sikerrel egy intézmény az iskolai erőszak ellen. Nyilatkozták a Népszabadságnak a. Aggressziót megtapasztaló iskolák vezetői. A lap összeállítása szerint a vezetők állítják. A fegyelmi védségek legfőbb oka, hogy miután az iskolákba válogatás nélkül kötelező felvenni a fiatalokat, a növendékek túlnyomó többsége céltalanul tölti az idejét. A lézengőket nem érdekli a tanulandó szakmájuk, és úgy látják, hogy leendő mesterségükből úgysem tudnak majd megélni. Azok a gyerekek, akik azért járnak egy szakiskolába, mert tényleg tanulni akarnak, sosem kezdeményeznek verekedést, olvasható a népszabadságban.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 A heves esőzés miatt tegnap este leszárta a rendőrség az M6-os autópálya egy szakaszát Dunaföldvárnál. A szántóföldeken összegyűlt víz ugyanis rázódult az autópálya jobb oldalára, így az járhatatlanná vált. Csökkentette bruttó 10 forinttal a 95-ös benzin és 5 forinttal a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát amol. A benzin átlagára 441 forintra mérséklődött, a gázolai 436 forint lett. A Francia Total olajtársaság előrejelzése szerint a világ energia szükség lete 2030-ig, várhatóan 25 százalékkal nő, főleg a feltörekvő országok bővülő kereslete miatt. Mint a Párizsban rendezett energiaipari konferencián elhangzott, a világ olajtermelésének 2020-2030-ig el kell érnie a napi 96 millió hordót. Az olajtársaság elnöke szerint az energia szükséglet 76 százalékát még 2030-ban is a energia energiahordozók biztosítják majd. A több-kevesebb napsütés mellett többször erősen megnövekszik a felhőzet kereten, több Másútt elszorttan eredhet el az eső, néhol zivatar is lehet. Az élénk szél zivatarok idején viharossá fokozódik. Reggel 12-16 napközben 22-27 fok között alakul a hőmérséklet. További hírek, információk a híradó.hu oldalon olvashatók. Sziasztok! Elszabályja vagyok, latin gyeszinek és hángassatok 99.5 műsorát. Radio 9,9 995 közlekedési hírei reggelt kívánnak közepes az autópályák forgalma erősödéssel a főváros közelében tapasztalható. Zsófoltak a sávok az M1-es M7-es autópálya közös bevezető, szakaszán a 7-es kilométertől. Az elválasztó sávot kaszálják az M2-es autóúton a kettes főút felé vezető oldalon, a 27-es kilométernél, munkaterületnél a belső sávot zárják. És építési munkák miatt az állással találkozhatnak az m 0 es autóúton, az -es autópálya felé vezető oldalon. Oldalon a 16-os kilométernél lévő haláztelki csomó pont, illetve az M1-es autópálya felé vezető oldalon a 14-es kilométernél lévő 6 számú főúti csomó le is felhajtó ágait zárták, a terelőutakat táblák jelzik. Köszönöm figyelmüket, balesetmentes utat kívánok, a autópály gyeletketszere, A Rádió Q99.5 közlekedési híreit hallották.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 A vonalban Bácsikai János, Ferencváros polgármester, országgyűlési képviselő. Még a múlt héten a beszélgetésünket követően érkezett egy e-mail, amely kérdést intézett önhöz, és most ezt más kérdésekhez is csatornám. Ha nem tartunk fél kilencig, az annak a jele, hogy nem kell csak azért beszélgetni fél kilencig tartson, amíg téma van. Két kérdése van, az egyik az Erzter Bank igazgatójához volt, azt még nem tettem föl, időnként elfelejtek ö, olyan kérdéseket feltenem, amelyeket külön megjegyzek, de nagyon kevés a vagy kevés rajta a bog. Most igyekszem ezeket a mulasztásokat pótolni. Az általán nagyabbecsült és igen tisztességesnek tartott 9. keleti polgármesternek címezném. A Párdon és a Rio bezárásának idején, mintha olyat mondott volna, hogy a kerületéből érkeztek paraszok a zajra, és ezért ők is felléptek a 11. kellettel együtt, és támogatták a két szórakozóhely bezárásának ötletét. Most a keletben nyílik a legújabb most és hasonló típusú szórakozóhely, a Budapest Park változott -e a hozzáállása, esetleg adózási szempontból halkabak lesznek, és akkor rövidesen visszatérünk, visszatérünk. Eljutunk a tegnapi hírhez, amely ezzel volt kapcsolatos, ám ezt a kérdést még 2012. április 27-én délután 4 óra után 9 perccel intézték önhöz. Elég összetett a kérdés. Nem nagyon változott a, a hozzáállásom személy szerint, meg a képviselőink, hiszen hogyha bármilyen rendezvény, vagy bármilyen más ipari, emberi tevékenység zavarja ott élők nyugalmát, akkor nekünk kötelességünk megtenni mindent, amit tudunk. Mindaz, amit tegnap jól érzékelte, hogy levitte a hangsúlyt? Jól, hát most elmehetünk 33 féle irányba. Hát én akkor abból egyet ajánlok. Utolsó pecsétán csúszott el a legnagyobb szórakozóhely, írta az index tegnap délután 5 órakor Spirky József tollából. Csak korlátozott számú programokkal kezd Budapest legnagyobb szórakozóhelye a park csütörtökön. A 12 fő befogadására képes új fesztiválhely csütörtök esti nyitás az utolsó hivatalos engedély aláírásának elmaradása miatt bukott meg. A park tulajdonosai szerint, a a főváros tulajdonában lévő a Ferencvárosi Soroksári út közlekedési csomópontjában Rákóczhíd mellett hetek óta épülő szórakozóhely üzemeltetéséhez az elmúlt hónapok során beszerezték egy kivétellel az szükséges szükséges és hozzájárulást. A fővárosi közgyűlés és Talós István főpolgármester még ahhoz is hozzájárult, hogy a hely használhassa a Budapest nevet is. Miközben a munkálatok a parkban a végéhez közeledtek, a várakozás a keleti jegyzői hivatal előszobájában sajnos hiába valónak bizonyult. Április 27-én, majd május 2-án és 3-án is hiába várták a szervezők a Ferencvárosi jegyzőasszony utolsó pecsétjét, amely a zenés táncoszt a rendezvények tartására vonatkozó engedély kiadását és ezzel a parkterv szerint egy csütörtöki megnyitását tette volna lehetővé. A több mint 130 tengeri konténerből megépített szórakozó helyek áprilisban még gond nélkül megadta a 9. kerület azt az építési hatóság állásfoglalást, amely szerint nem építési engedély kötelesek a part tervezett ideiglenes építményei. A nyitás előtt azonban változott a helyzet a jegyzők a jegyzői titkásságtól csak a jövő hétre kaptak a szervezők időpontot a személyes konzultációra, így várhatóan a következő napok nagy színpadra tervezett eseményei is elmaradnak. Az engedély probléma miatt csütörtökön csak ezer késebb rendezvényt tartanak az új helyen. <gül> Elnézős, mint ismert, két heten nem nyithat meg a Rákóczi túloldalán új helyszínt építő zöld pardon sem. Most kérdezhetek én is? Bármit. Ö, hol van a jegyzőiroda közleménye? Vagy abból bármi is? Sehol. Akkor, hát, tehát így, tehát ez, a, ez a problémámmal én este éjszaka nézegettem a, a, ezzel kapcsolatos híreket volt olyan az indexhez hasonlóan akkor ő szintén nem tartott a fontosnak hogy ezt közülje az NT hírként megjelent viszont voltak nagyon korrekt hírforrások nem akarom azoknak a nevét mondani bármit mondhat különös tekintetel arra hogyha kiegészítő információt is hozzáfűz ahhoz nyugodtan mondhat az orgánumot is figyelek tehát hír24 híradó.hu többek fontosnak tartották közölni a, hát a másik véleményt, a hatóságnak a, a véleményét. Ehhez kapcsolatban csak annyit tudok mondani, hogy én, mint polgármester, vagy bármelyik képviselő, és a hivatal bizonyos részeinek nem nagyon van beleszólása, sőt, nem, hogy nem nagyon van beleszólása, hanem kifejezetten a hatóság befolyásolása adott esetben kényszerítése lenne. Ha én bármit próbálnék tenni, adott esetben most a jegyzővel. A jegyző teljesen világosan leírta az álláspontját a hatósági eljárásról, amit most azért nem kezdek el mondani, mert 349-ig tartana. De mi a lényege? Egy, hát ez egy nagyon összetett hatósági eljárás, és nem fejeződött még be. Azt, hogy mondjam, és ez a jegyzőnyilatkozatból is kiderül, hogy ö, valószínűleg nem készültek fel a szervezők, ö, programkészítők arra, hogy egy hatósági eljárás ö, elhúzódhat, ne Isten, még ö, kifogások is merülnek föl. Megjegyzem egyébként, ö, egy a az apjaként, azért bennem is felmerül egy-két kérdés, ami ö, néhány hatósági. Véleménye talán szempont lehet, hogy. Ö, ahogy meghirdették, ha 10 nézetméteren 12 ezer ember megfordul, egyszerre ott van, és ezek egy fémkerítéssel vannak elválasztva négy, illetve hat sávos úttól, akkor bizonyos kérdések felmerülnek bennem is. Anélkör, hogy kritikát akarnék megfogalmazni beleért, hogy benne mégiscsak lesz valamennyi. Arra szeretném felvinni a szíves figyelmét, hogy én valamikor reggel 6 óra 5 perckor zártam el a számítógépemet, és miközben én rendszeresen kapok az önpolgármesteri, az önáltal vezetett polgármesteri hivataltól sajtóközleményt ez ügyben. Nem adtak ki sajtóközleményt, már pedig én azt gondolom, hogy éppen e, abból adódóan, hogy egyes orgánumok e, csak az egyik részét teszik közzé, e, talán szerencsés lett volna ez megtörténik. Hát e, most még egyszer azt kell, hogy mondjam, hogy ez hatósági ügy. Tehát én, én mint kormányzat a hatóság nevében és helyében nem cselekedem. Még ez sem tehát a tájékoztatást, tehát ezt a, ezt a e, jegyzői, e, ami az mt ben megjelent, azt egyébként a sajtóközleményben a Ferencvárosi Önkormányzat nem teheti közzé? De, de, de, de, de hát erről nem nekem kell e, intézkednem. Valójában tehát arról van szó, hogy a hatósági eljárás nem fejeződött be, és maga az intézmény viszont hamarabb szeretett volna kinyitni. Igen, tegnap május harmadikára hirdették meg, Egyérődások történtek, ha jól tudom. És azt is jól értettem, hogy ugyanakkor, hogyha kisebb méretben működik, akkor ahhoz más engedélyek kellenek így törpe minoritásban, de megtarthatta azt az eseményt, vagy egy másik eseményt, mint amit meghirdetett, és nem egy nagy nyitány van, hanem egy kis nyitány volt. Igen, úgy tudom, hogy, hogy ezer főig más engedélyek elegendőek, vagy, vagy talán bizonyos. Belejt, hogy miután ő nem a jegyző és látható módon és teljesen érthető módon távol tartja magát a jegyző tevékenységétől, mondván, hogy az ő autonomiai és szuverenitása ezt kívánja meg. Az a helyzet, ami most van, nem jelenti azt, hogy nem kapja meg az engedélyt, de azt sem jelenti, hogy megkapja az engedélyt. Az engedélyezési eljárás nem fejeződött be, és ezt most én fogalmazom így. E, sürgetőleg próbált fellépni a szórakoztató de a jegyzője ettől, az ön jegyzője, mint az önkormányzati jegyzője nem ijedt meg, és ettől most hirtelen nem hozott olyan döntéseket, amelyeket egyébként később kíván meghozni. Pontosan így van, egyik sincs kizárva. Én valószínűleg nem, hogy meg fogja kapni a, a park a, az szükséges engedélyt, illetve engedélyeket. Én is ebben bízom egyébként, mert nem vagyunk kulturellenesek, mint a ez más esetekben már elhangzott, de a pontosan a West Balkán esete kapcsán én azt gondolom, hogy érdemes elővigyázatosanak lenni, pontosan a felelősség milyen. Egy másik perc erejéig visszatérve egyébként az e-mailre, amely ugye a legjobb pillanatban lett elküldve, április 27-én, végül is az, hogy ez milyen zajjal jár együtt, és az, hogy erre hogyan fog majd reagálni, mennyire van ott a közelben ö, lakóház? Én úgy tudom, hogy ebben is viták vannak, hiszen a jogszabályok előírnak bizonyos, hát most nevezük így védőtávot, ezen belül több lakóház van, a Nemzeti Színház és a Műpa is. Nem tudom, hogy mi lesz a vége. A, a parkállítása szerint sikeres hangpróbák zajlottak, nyilván akkor ezt a hatóságnak megfelelő módon beadták ezt ennek a hangpróbának az eredményét és ennek függőnyében fog megdönteni. Az önkormányzat honlapján egyébként folyamatosan nyomon lehet követni különböző zajméréseket különböző szórakozó helyekkel kapcsolatban, amelyek gondolom, hogy mind-mind mind ugyanannak a problémának a, a, az origójából indulnak. Persze, hát ezt én olvastam egy nagyon szakszerű írásban, hogy a 20. század végére, a 21. század elejére teljesen világossá vált a nagyvárosokban, hogy a zaj az erőszak tényezővé vált. Ez a független attól, hogy a szomszéd család éppen veszekszik és hangosabban ténykedik egészen az ipari zajokig, a repülőgépzaiig, a lékkalapás Ez mind-mind, tehát hosszú ideig a kitettség, akkor ez bizony nagyon komoly. Most hitelen a planetári jutott eszembe, ami azért nyílt a bakoyban, mert hogy egyébként az országon belül talán ott a legkisebb, vagy az egyik olyan hely, ahol a legkisebb a fényszennyeződés. Csak most a zajszennyeződés után Igen. hirtelen a fényszennyeződés a eszembe. Igen, ez fontosan így van. Tehát ha a fényszennyezés is ennyire fontos lehet, már pedig az lehet, aki már volt éjszakai erdőben bármilyen alkalomból, az megtapasztalható, hogy az érzékszerveink sokkal tökéletesebbek és érzékenyebbek, mint azt a nagyvárosban beállítjuk, hogy így mondjam. Ilyen az a ajszennyezés sokkal súlyosabb probléma. Mennyire sikerül diplomáciail a keretek között tartani, a szórakozó helyjel való jogi vitát. Mert ahogy én kiveszem a szavaiból, tegnap ez nélséges sikerrel járt. Hát hozzám is bejelentkeztek adhok, én fogadtam őket, két képviselőjük volt ott, 10 perces beszélgetésben. Azt mondja, hogy, hogy fegyelmezetten tudomásul vették a, a jellegi helyzetet, azt is, hogy én nem kívánom, nem is tudom, nem is szeretném befolyásolni a, a hatósági eljárást. Másrészt pedig hát olyan körülményekre is felhívtam a figyelmet, amit uh, talán eddig elkerült a figyelmüket, uh, például az, hogy uh, ők milyen módon uh, kerültek erre a helyre. Ez most meglehetősen találnyosan hangzik. Én minden esetre azért a történettel azért is állok meglehetősen furcsán, mert egyszer már előfordult, hogy szabátságamból hazajövet az újságban olvastam, hogy kik fognak dolgozni a Budapest Rádió reggeli műsorában, de gondolom jövett menet azon kívül, hogy tapasztalt, hogy hol van a Takarékszövetkezet találkozhatott azzal a plakáttal is, amely olyan eseményt hirdetett, amelyet az önjegyzője tegnap és ma még nem tett lehetővé abban a formában, ahogy ezt meghirdették. Ez az ő felelősségünk. Én ezt értem, csak gondolom, hogy ebből adódóan azért érzékelte, hogy előbb-utóbb ebből néhány beszélgetés létre fog jönni, bár nem gondolnám, hogy ezt az ez ügyben önnek kell felvenni a telefont. Én néha vagyok akkor a barom hogy felveszem a telefont bár ilyenkor alapvetően a hatalmi viszonyokon múlik tehát hogy végül is akkor az újságban írtak, nem valósultak meg ahhoz azért az embernek kell elég határozott fellépés, meg hát hogy így akarják a tulajdonosok is egy kalóz fellépésre gondolom itt nem lett volna lehetőség mert az rendőrségi beavatkozással járt volna együtt ez így van, ez pontosan így van én úgy tudom, hogy a rendőrségként is volt északá ellenőrizni bár nem valószínűleg egyenként megszámolták volna az embereket. Valószínűleg ez a, ez a tegnapi helyzet, ez lett volna. Én most hirtelen az ön területén nem látok ebben problémát. Valószínűleg a szervezők tudtak volna találni, ők nem találtak meg engem. Én most ennél nagyobb mértékben az ő érdekeiket, ha nem veszi rossz néven, vagy ők nem veszi rossz néven, nem képviselném. Uh... Ebben, ebben az értelemben azt kell, hogy mondjam, hogy teljesen tiszta lehet a lelkiismeretünk. Uh, hiszen a főépítésünk az építési hatóságon keresztül teljesen világosan közölt az álláspontját, hogy a fővárosi szabályozási terv szerint, a FSKT, a fővárosi szabályozási kerettelv, uh, ezen a helyen ilyen funkciót uh, uh, azt nem tudom, hogy engedélyezze, valószínűleg, hogy nem, de nem ez a funkció szerepel benne. Ki Én dolgot tán? szeretnék Öntől még kérni? Az egyik az, hogy lesz itt egy varázs. A kert bölcsöde alapkülletétele, amiről ha mondanak két mondatot, a másik hogy Körösi Zolival fél kilenckor beszélek majd a Ferencvárosi Fesztiválokról, mert hogy virágfesztivál, gitárfesztivál, tehát eh, amit annak idején tavaly istenem ilyen közelinek tűnik, pedig az már tavaly volt, Kirke Ágnessel eh, folytattam, hogy hétről hétre lehetett különböző Ferencvárosi Programokról beszélgetni, most függetlenül attól, hogy ki a beszélgető partner, eh, úgy tűnik, hogy nem maradt kulturális program nélkül Ferencváros eh, idén sem, és ezek már májusban megkezdődnek, tehát erről csak szerettem volna tájékoztatni. Ez itt most, eh, Egyébként e-mail helyett ment. Azt kérdezem, hogy arra van-e mód és lehetőség, hogy engem ön összehozzon a jegyzővel, aztán a jegyző belátása belátásával eldöntő, hogy akar -e velem szóba állni, vagy sem? Persze, persze, tehát mindenre van lehetőség. Tehát De ez nem beavatkozás a jegyző munkájába? Nem, nem, nem, nem, hát ez, ez jó olló, archikuláldó. Jó, rendben van, akkor létezhet. Akkor én műsor után felhívhatom önt, hogy a jegyző hajlandó-e velem beszélgetni erről a jövő héten, és ha igen, akkor mikor? Persze, persze, felt, hogy találkozom a jegyzővel e, addig, de minden. És el azzal leszek, hogy... Rendben, hánykor hívjam? Hívjam inkább délben? Hát úgy, hogy délben e, az egyik igazgatónkat e, temetjük, sajnos tagikus sirtánységgel meg elhúnyt. E, igazából vagy fél tizenkettő, vagy, vagy egy után. Akkor egy után fogom hívni. A másik pedig, hogy elnézést... E, de. Ugyan, ha valaki egy ilyen mondatot mond, akkor az ember vagy hagyja csak úgy elmenni, vagy megkérdezi, mi történt az illetővel. Hmm, baleset, autóbaleset. 36 érig tanított a Kosztolányi gimnáziumban, és hát nagyon nagy összeség. Úgyhogy hát nem, nem, nem lesz kellemes. Hát most akkor eljutottunk egyébként az életnek a Ugye a haláltól eljutottunk már szívesen elnézést a, a, a születéshez, hiszen a bölcsöde alapölletétele az alapvetően az szükséges, hogy kisgyerekek legyenek, méghozzá viszonylag apróságok. Soltész Miklós szociális család és ifjúsági ügyért felelős államtitkárral együtt fogja jön elhelyezni ezt az alapkövet. Uh, másfél órámmal. Igen, 10 óra, akkor a 17 ben a rehabilitációs terület közepén végre egy új bölcsödének az alap letételét. Hány személyes? 40 férőhelyes a bölcsödei férőhely szám. Ez azt jelenti, hogy 250-290 rende a Förenszalvasi bölcsődéi férőhelyek száma. Ugye sok vagy kevés, annak fényében lehet inkább megítélni, hogy több mint 100 a igény sőt már inkább a 150 ez közelít, ezt fogja csökkenteni 40 férőhelyel, egy év múlva ez az intézmény. Kivitelezési költség? A kivitelezési költség az ö, ö, egészen pontosan ö, ö, elszámolható bruttó összköltség 406.826.000 ebből támogatás 244.443.000. Nem fogom tudni ellenőrizni, mert előttem nincsenek papírok, mindenesetre nekem imponnal... jó, rendben van, nem egyeztettük, hogy ezeket egy kis... <laughs> <számára> Rendben van, kös, köszönöm szépen, és egy más részletben is beavassam önt is, és a hallgatókat is, ugye minden együttműködésnek fontos része, nem csak kormányváltáskor a teljesítési gazolás, amivel eh, én rendszeresen szoktam élni, és ma a hangmérnököm révén ismét, tehát eh, a beszélgetésünk dokumentációját elküldöm eh, a vonatkozó személynek. Hát, ez nem marad el. Nagyon szépen köszönöm, és akkor én már azon kívül, hogy önt feltartalám elmondom, hogy a Pince milyen esemény lesz, ami szintén egy holnap kezdődő esemény, amely egészen május 26 áig tart, de azzal én már önt nem tartom föl, akkor e, valamikor egy után keresem. Köszönöm szépen. Viszont hallásra. Viszont hallásra kellemes hétvégét kívánok. Szeretettel nem, nem, nem mondom, hogy nem, nem, nem nem nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, kevés félreértésénk együtt. Azt mondtam, hogy elköszönök a polgármestertől, de még egy eseménye ott maradok Ferencvárosban. Szeretettel ugyanis meghívják önöket a Jessikámos Művészeti Iskola végzős alkalmazott grafikus tanulóinak színházplakát kiállítására. Ez a kiállítás a Pince Színház klub termében látható. A kiállítást egyébként ma délután Orbán György könyvkiadó szerkesztő, könyvkereskedő, a Rádai Könyvesház és a Rádiai Képesház vezetője és tulajdonosa nyitja meg. A kiállítás pedig egészen május 26 ig lesz megtekinthető, és a kiállító tanulók Bálint Bianca, Farkasinga, Farkaskincső, Földházi Gyula, Gábar Bara, Gömöri Zsuzsanna, Horváth András, Rizicai Réka, Medercsilla, Mihály Gréta, Nébertímja, egy tegnap volt a névnapja. Zsófia, Pápai Flóra, Radis Márton, Szabó Zsófia, Szabó Eméke és a Varó Dávid. Most kérem. A műsort a Ferencvárosi Nonprofit Kft. támogatta. Ha bármivel kapcsolatban telefonálni szeretnének, van rá négy percük hírek, és utána lesz egy fél óránk, amelyben részint visszatélek még az anyák napjára, vagy nem feltétlenül csak az anyák napjára, minden egyéb, és ha minden igaz, akkor 9 óra után Pajor Tamás lesz a vendégem, Figyelek, ha van mire. Most mondhatnék ilyet, de azt szívesen elmondom, hogy közben kisült a nap, úgyhogy ez a 25 fok, ez szerintem meg lesz, amit ígértek a klubrádióban. Más ma reggel nem hallgattam, talán több is. Derülőben van az idő, péntek van, 4 perc múlva lesz fél 9. 3-5-3-9-4-5 egy az elérhetőségem. semmi reflexió, semmire. Ami az anyák napját illeti, ott már még visszatérek arra, hogy nem nagyon értem ezt a visszafogottságokat, de vagy nem, a visszafogottság, ez ilyen eufémisztikus megfogalmazás, de hát, ez van. Nem kell szeretni. Ötlet árasztem, hogy mi is kéne szöve, kellene, mert És áhúzható minden rosszra, hogy lássuk, A reklámoknak nagyon kéne még se egy újabb mell az utóbbi nap Csinál hogy megtörjem az önök ellenállását, elmondom azt, amit 7 óra előtt nem mondtam el, hogy azt mondtam, hogy ha önök elmondják, hogy mi foglalkoztatja önöket, akkor én is elmondok abból egyet. Önök egyáltalán nem mondták el, hogy mi foglalkoztatja önöket. Én viszont elmondom, hogy az elmúlt héten, pontosabban mondva a múlt héten, ezer év után, idézőjel, megtörtént a kapcsolatfelvétel Gyurcsány Ferenc és Köstem, ám mindaz, ami a dolgozatával kapcsolatos eddig megakadályozta, hogy találkozzunk ennyit szerettem volna mondani Jó reggelt! Jó reggelt! Könözi Krisztinem vagyok a Németországból Figyelet! Az anyát napjával kapcsolatban én nem vagyok visszafogott mondta, hogy visszafogottak vagyunk <gül> sőt ellenkezőleg csak az én anyukám sajnos 1500 kilométerre van tőlem és Nekem már most vály a hogy nem tudom ez megülelni. Egy kémény kéne, egy nagyon magas, egy meg Szerintem erről a 067050419 és így tovább számról ne hívjon mert nem fogok magával beszélgetni adásban. Na ez is megvan, nem tudom, mi is kérem még, nekem talán egy másik fel, ez hát az enyém. Az nem kifogás, hogy nem volt idő felkészülni a hétvégére. Impresszó. Minden péntek este, attól hétig, Ámon Henivel.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 A diákoknak perspektíva kell, csak ekkor küzdhet sikerrel egy intézmény az iskolai erőszak ellen, nyilatkozták a népszabadságnak a diák agressziót megtapasztaló iskolák vezetői. A lap szerint a vezetők állítják, a fegyelmi vértségek legfőbb oka, hogy miután az iskolákba válogatás nélkül kötelező felvenni a fiatalokat, a nővendékek túlnyomó többséget céltalanul tölti náluk az idejét. A lézengőket nem érdekli a tanulandó szakmájuk, és úgy látják, hogy lendő mesterségükből úgysem tudnak majd megélni. Azok, a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 másut elszórtan eredhet el az eső, néhol zivatar is lehet. Az szél zivatarok idején viharossá fokozódik. Reggel 12-16 nap közben 22-27 fok között alakul a hőmérséklet. További hírek információk a híradó.hu oldalon olvashatók. A kölcsönös udvariasság szabályai szerint. Rádió 99.5 a forgalommal szemben. A Rádió Kó 99.5 közlekedési hírei. Egyet, a rossz a rossz és, és, és a szoktak írni a postkórdalma, hogy a tényleg a milliók teleként álló filozófiai szempontból, a de felé a milliózafokig eljutva, hogy egyre a színeket, a színeket a színeket a színeket a a a a a a a Cseret, jön, a Egyébként a, változó, a is sokan van meg sokan tudásnak a filmről 7. Sendveszter és a keleti pár egy az újjáró, és a 7. Sendveszter, még az a rockendő, a itt a felé, nagyon sokan a megjáró, és az illúziós befelé, a a a jelenségek, például a kívül, és a szogránt továbbásos, és a várandik az út, is itt a 3. felé Tehát a több különböző és több időre van szükség most a inkább Dandosbá városban való a hírekkel, úcsúval egyébként is figyelmet kell a szépséget és jó a Rádió Q99.5 közlekedési híreit hallották. Kérdőm szépen a virágzónát és a termék megjelenítést. A műsort a virágzóna.hu támogatja. A műsor termék tartalmaz. Szeretném őknek megmondani, hogy én miért szeretem a kejfejöncsi és mire jó a Kejfejöncsi, és milyen lehetőséget biztosít, amit az élet önöknek is biztosít, de nem biztos, hogy ebben a formában. Amikor Gyurcsony Ferenc múlt héten, pénteken beleszólt a telefonba azt követően, hogy kimentem a stúdióból Havas Herrikkel, ezzel párhuzamosan elvesztettem a telefontokomat is, tehát megannyi fontos esemény történt múlt héten, pénteken, akkor Meglepődtem, de ennek szerintem különösebb tanújelét nem adtam, megegyeztünk egy időpontban, amikor találkozunk. Ez a találkozó elmaradt, teljesen érthető módon más foglalkoztatja most Gyurcsány Ferencöt. Engem azt foglalkoztatott, és nem felejtettem el, hogy milyen szignál hangzott el. Nem akarom én a abban a helyzetbe hozni a megi virágboltot, hogy politikai kontextusba kerüljön. Nem, Kejfejáncsi kontextusba kerül, és abban is marad egészen kilenc óráig, amíg ez az összeállítás tart, amit most találtam ki tehát amikor Gyurcsány Ferenc héten pénteken valamikor fél tíz után fölivott telefonom egyébként ugyanarról a telefonszámról ahova én meg annyi üzenetet hagytam és meg annyiszor hívtam és no answer és no uh, viszont message um, szóval azt követően amikor itt a dolgozatával kapcsolatos különböző dolgok történtek uh, akkor egyfolytában ott járt a fejemben és nem mondják azt, hogy nem értik hogy vajon mindaz, amit én mondok itt Mennyiben befolyásolja azt, hogy találkozunk -e? mert hogyha találkozunk, akkor annak milyen lesz a légköre, A Vatisztában voltam, én mindent elkövettem volna, vagy mindent el fogok követni annak érdekében, hogy jó légkörre legyek. Én egyébként sem a szakdolgozatáról akartam volna kérdezni, az egy másik kérdés, hogy mi szituációban ezt nehéz kihagyni. Tehát, hogy milyen lehetett az ő Dunaújvárosi látogatása tegnap, egy lakossági fórum, ahol erről nem volt szó, mert egyébként a sajtót nem engedték be, nehezen tudom elképzelni, feszült lehet most az a helyzet, amely gyurcsány Ferenc él, függetlenül attól, hogy igazat állítanak-e róla vagy sem, miközben természetesen nagyon fontos, hogy igazat állítanak-e róla vagy sem. Nem tettem különbséget. Tehát ugyanazokat a dolgokat mondtam el, én azt hiszem, Gyurcsány Ferencről és Gyurcsány Ferenc kapcsán, mintha nem telefonált volna múlt hét pénteken, ezzel kvázi kockára téve, vagy nem kockára téve annak a lehetőségét, hogy találkozom már -e vele, vagy sem. És ez egy egészen mesterséges dolog, Uh, mármint itt a Kejfej keretén belül, ha önök ezt a történetet most transponálják a saját életükre, hogy valami fontos önöknek, de valamiféle konfliktus lehetőség van azzal a személlyel, akivel egyébként találkozni szeretnének, persze esete válogatja, akarnak-e tőlük valamit, vagy se, vagy akarnak-e tőle valamit, vagy se, mindin befolyásoló tényező, de az, hogy az ember ezt megéli, elmondja, visszajelzést kap, egyáltalán a visszajelzésnek a, a jelentősége, az, az én életemben mindig nagyon jelentős volt, független attól, sor dologról az ember természetesen a visszajelzéstől függetlenül kell, hogy tudja, hogy az jó-e vagy sem, hiszen meg annyi kérdés nem népszavazás útján dől el beleértve az ember hétköznapi dolgait, amikor saját magának kell tudni döntenie, ez természetesen az anyáknapi virág átadásra vonatkozó felhívásra nem vonatkozik, de az itt most csak kézenközön van jelen, majd el fogok odáig is jutni, az egy következő pillanat. Hát nem tettem függővé. Most kaptam egy SMS-t Bácskai Jánostól, és Isten mencs, hogy a virágzóna.hu-t bármilyen vonatkozásban összehozzam a Ferencvárosi önkormányzattal, de most kaptam értesítést Bácskai Jánostól arról, hogy az önkormányzat honlapján fent van már az a sajtóközlemény, amit én egyébként reggel 6 óra után 5 perccel hiányoltam. Nem valószínű, hogy a miketünk beszélgetésének hatására jelent az ott meg, mert ilyen gyorsan egyébként nem tudnának megírni egy közleményt, vagy valószínűleg a 100 hibából vérezne. De az ember, amikor ezt megfogalmazta, szintén nem gondolkodott azon, hogy ez vajon egy pozitív vagy negatív megjegyzés azzal a kapcsolatban, hogy mit kéne tenni, és hogy van egy együttműködés. Ugye ez aztán egyáltalán nem feszélyezi az embert akkor, amikor Navracs Tivorral beszélgetek, mert a beszélgetésnek semmilyen támogatója nincs, mint ahogy nem is lehetne. Az, hogy egyébként ezekre a beszélgetésekre, vagy ezekre a problémákra önök minek függvényében reagálnak, vagy nem reagálnak, miközben ezeket a szó szoros értelmében is lehet venni, ezeket a történeteket és a szó átvit is nem tudom kitalálni. Most se telefonál senki sem, tehát nem csak az anyák napi virággal, ott zavarban éreztem magam, és akkor most eljutok oda. Ugye a klubrádióban naponta 102 kétezerszel lehet hallani, hogy a hatalom hogyan akarja el a klubrádiót anyagilag, és hogy ez lehetséges egyébként, hogy, a, hogy ezt a hatalom nem véletlenül teszi. Én meg annyiszor tettem arról említést, hogy ez egy milyen kódszerá és hogyha én... Ö, ö, nem szeretnék önnel beszélgetni. Uh, Vadas Tamás lennék, valószínűleg rossz néven venném, ha nem tudnám, hogy milyen a fia a hozzáállása ahhoz a rádióta, ahhoz, amit egyébként Vadás Tamás tulajdonol. Mondván, hogy a kóceráj, egy pozitív kicsengésű szó. Um, nekem egy viszonylag fix anyagi bázison van, egy viszonylag fix anyagi bázison nyugszik a rádióműsor, Uh, amiben az elmúlt időben olyan nagyon sok pro-kontra, tehát lemorzsolódás, vagy olyan, hogy új partner nem volt. Akkor, amikor a megi virágból feltűnt, uh, én nagyon megörültem neki, uh, az ajánlatok szintén nagyon tetszett, és az volt bennem, hogy nekem ezt meg kell szolgálni. Egyébként bennem mindig ez van. Tehát amikor annak idején volt ez a Cannabis Ice Tea, avval kapcsolatban is ugyanezt akartam megtenni, Swiss Ice Tea elnézés kimaradt egy jelző, Uh, és még azoknak a papíroknak is utána néztem a cannabisból adódóan, hogy nehogy támadás érje a műsort, vagy a forgalmazót. Azon kívül, hogy legyártottam a reklámokat, az első dolgom az volt, hogy arra gondoltam, hogy az akció, ami egyébként uh, majd megmozgatja önöket, és a tudatukba beviszi azt, hogy van a blaha aluljáróban egy virágbolt, az az anyák napja lesz, amit hát hogyan tudnék népszerűsíteni, virágot vehetnek, hogyan lehet ahhoz még pluszban hozzátenni valamit, hogy elmegyek én is. Lehet, hogy fals az ötlet, lehet, hogy van benne valami erőszakolt, vagy erőltetett. Én ezt így gondoltam, és most se gondolom másféleképpen. Uh, természetesen az önök reakciói minden esetben kiszámíthatatlanok, és ez a megifirágboltra épp úgy áll, uh, mint Gyurcsány Ferencre, bármire. A műsor és az élet szépsége, ez a totális kiszámíthatatlanság. De az, hogy én ezt 8 óra 35 és 8 óra 42 között elmondhattam, és most le is viszem a hangsúlyt, uh, sajnálom, hogy idén nem lesz uh, egy gyereknap, amelynek a történetét lehet, hogy majd egyszer elmesélem, de most biztos, hogy nem kezdenék bele, csak arról szól a történet, hogy vannak azért olyan konfliktusok, amelyek végül is elvisznek partnereket, miközben a személyes kapcsolat adott esetben megmaradhat. Legyek talányos, nem akarok ennél többet mondani. Szóval a dolognak az a lényege, hogy... A jövő héten és az azt követő héten, ha megmarad az együttműködés, akkor majd a szerelmeseknek fogom felajánlani, hogy vagy menjenek oda és vegyenek egy csokrot, vagy ez a virá... csak ez a világküldés ez számomra olyan fura. Tehát virágot küld, filmekben láttam ilyet, de lehet. Kicsit mint az internetes ismerkedés. De a virágküldés, oké, okay, legyen. Után a világküldésre is van mód, éljenek ezzel. De lesznek még névnapok, lesznek még rendezvók, és lesz meg annyi olyan alkalom, bár ennél a kettőnél sokkal többet nem tudtam most hirtelen kitalálni. Uh, de ez útig elegendő, tavasz van és nyár, már megint itt van a szerelem, már megint izad a tenyerem, köpni kell fű, amivel lehet élni. Én most itt ezt a szószedetet, amit ebben a pillanatban találtam ki, abba hagyom, leviszem a hangsúlyt, és ahhoz szólnak hozzá, amihez akarnak, bármilyen politikai témat természetesen nem kapcsolódik a Megi hoz a Blaha ám amennyiben önök virágot akarnak küldeni szerelmüknek, virágot akarnak küldeni édesanyjuknak, mert hogy egyébként anyák napja lesz vasárnap, vagy el akarnak oda jönni személyesen. Mindezek tehát az elkövetkezendő 16 percben felhívhatnak és elmondhatják azt, hogy mit szeretnének. És immáron nincs bennem a és elmondtam mindazt, amit akartam, a lelkiismeretem tiszta, nem tudom, eddig nem lett volna tiszta, de mindezt szerettem volna elmondani. Most pedig önökre múlik, hogy előkerülnek-e, vagy sem. E-mailet se lehet egyébként jelentkezni, de ez egy élőlebonyolítási rádióműsor, úgyhogy inkább élőben jelentkezzenek, és aztán majd 9 óra után, amikor ez a lehetőség nem áll fenn, akkor Próbáljanak meg anyák napjára nem elég, hogy virágot küldeni, de ráadásul még e-mail segítségével. Ha e-mailt küldenek, azon feltétlenül tüntessék fel a telefonszámukat. 8 óra 44 van, egy kerek negyed órájuk maradt. Ma május 4-e péntek van, ismét beburultozik, rájöttem, hogy hanyadika van. 22 fok van, ez a kejfejöncsi. Minden, amit az napról tudni kell, vagy érdemes, az én műsorom. Engem Fiala Jánosnak hívnak itt a stúdióban, a Keveház utca 1. 3. emeletén a 353-9451-es szám társadalásával találnak meg. Elmondom még egyszer, 353-9451. Az azzal kapcsolatos, hogy valaki ingyen, valaki pedig az ár részér juthat hozzá a virághoz, de ezt talán azért is felejtettem el, mert olyan pitiánernek tűnt, miközben az opciónak ez a lényege, vagy az egyik lényege. A egyáltalán dolognak lehet több lényege. Jó reggelt! Jó reggelt, Tagányi vagyok. Azt én anyukám már nem él, de hogy elmondhatom meg, hogy mit gondolok erről, hogy miért nem jelentkeznek. Ne, azt nem mondja, el, hogy miért nem jelentkeznek, nem? Igen, eszembe jutott, hogy megkérdezem önöktől, hogy miért nem jelentkeznek, de most 500 területen nyitottam a blakot, 500 területen jelentkezhetnek, és amikor az ember arra kéri a másikat, hogy ugyan mondja már meg, hogy eddig, ha szeretett, akkor most miért nem szeretett, akkor magamba kell néznem, és egyre, egyrészt arra kell rájönnöm, hogy most is szeret, csak lefelé nem úgy mutatja ki, ahogy korábban. Valami rossz fát tettem a tűzre, beleértve, hogy vannak, van egy olyan és előfordulhat, hogy valaminek a kifutása nem egy perc, amiben nekem egyébként is gyakorlatom. Hát hiába vagyok 55 éves, valójában én naponta attól szenvedek, hogy nem ugrom naponta a tízezer ember nyakába, és tízezer ember nem burik az én nyakamba, ami egyébként az életet nagyon nehéz elképzelni. Tehát ebben az életkorban rajtam kívül még sokan így gyakorolják, és én is biztos tehetek arról, hogy nem ugrom mások nyakába. Hajrá, fiala! Halló. Jó reggelt kívánok! Én már egyszer jelentkeztem, Igen. ma, de közbeszólt az éter ördöge, és nem jött köztünk össze a kapcsolat. Én gratulálni szeretnék ehhez a kezdeményezéshez. Én szerintem azt jelentkeznek kevesen erre az akcióra, mert az emberek nem szokták meg, hogy jót is tesznek felük. Csak rossz történik a mai világban. Próbáljon egyszer felszállni egy villamosra, milyen ingerültek az emberek, felszállnak az ellenőrök hatosával, hetesével, ott az emberek de olyan... Jó, de ott van a történet, látja, hogy lát, lát, csak visszatérve az ellenőrökre. Ott volt ez a tegnapi történet, arról a szerencsétlen emberről, aki elfutott, mint egy gyerek, a szülei haragi elől, a közterületfelügyelők és a, a jegyellenőrök elől, és meghalt. Mert ugye úgy futott el, hogy egy furgon elé futott, és én azt kérdeztem önöktől, köztük öntől, most elköszönök, köszönöm, hogy hívott, hogy vajon másnap hogyan mehettek munkába ezek a jegyellenőrök, és köszönhet fel, miközben a szó közvetlen értelmében semmi közük nem volt a halálához. Egy telefon nem volt. Sokan szoktak rajtam röhögni, amikor azt mondom, hogy szeretnék olyan rockstar lenni, aki a kiúrik a színpadlók, az emberek fenntartják, és általában ebben nem csalódtam. Ugye a mai... Csőn, minek szól? Azt követem, hogy elmondtam azt, amit elmondtam 8 óra 34 és 8 óra nem tudom 43 között, azt követen megszűnt bennem a feszültség. Végül is megtehetik, hogy odajönnek vasárnap fél kilenc után, vagy majd világot küldenek. Azt tetszett nekem nagyon. Csak tudják, nem akarják ezt nekem elhinni. Még akkor sem, ha mondom. Az illető, akivel szerződést kötöttem, azt mondta, hogy hosszú távra szerződik velem, és bennem ott volt a kis ördög, hogy vajon jó helyre teszi a pénzét, és én mindjárt azt akartam számára biztosítani, hogy lerohanják az üzletét, és azon gondolkodtam, hogy vajon jó helyre teszi a pénzét. Nem költe feleslegesen. És ennek következtében nincs bennem az a türelem. Az van bennem, ahogy horgászni nem lehet. Elvégre, ha az ember bedobja a horgot, arra se ugurik rá két perc alatt, a hal. Vagy ha igen, abból nem következik, hogy legközelebb is így lesz. Haló. Jó, Jó reggelt. A fiatal embernek nem kellett volna jágy nélkül vagy déllet nélkül utazni. Ne ugyan azt asszonyom, de önnek nincs szíve, így aztán beszélni sem szeretnék önne. Halló! Remélem az illető hangjában egy gyerek sem ismerte fel az édesanyja hangját. Beleértve azt az édesanyját... Aki azt a gyereket szülte, aki már nem él, mert nem vett jegyet. Ne tudja meg a néni, hogy mit gondolok róla. Indulatomat a Meggi virágból támogattam. Igen. Álaho, jó reggelt kívánok! Két témához szeretnék hozzászólni. Az egyiket szeretném megkérdezni, hogy a bácsi úrnak miért nincs két éve fogadói órája. Tehát nem tudok, ha felmegy a honlapjára, ott van feltűntetve, hogy mikor van a fogadó órája. Neked nincs számítógépem, 71 éves ember. Nagy valószínűséggel, hogy elmegy az önkormányzatba és felhívja, rendben van, ne arra másodikra nem vagyok kíváncsi. Megkér valakit a környezetében, aki megnézi a hollapját. Öntelefonja Mihály ahhoz a nőhöz képest, aki egyébként azt mondta, hogy vett volna a jegyet. Hát komolyan mondom. Kit anya szült, mint csalódik. Köszön. Jó reggelt kívánok. Én csak azt akarom mondani, hogy én lerohanom holnap vagy basált a reggel azt a virágboltot. Jó, de akkor várja meg a fél kilencet, amíg én is ott leszek. Hány órát, bocsánat. Fél kilenc reggel rendben. Köszönöm. Tudják, mi jutott az eszembe? Az jutott az eszembe a pszicháterem, akitől szabadságot kaptam és most be is csuktam a fejemet, a fejemet a szememet levettem a fülhallgatót úgy viselkedek, mint a civilbe lennék valószínűleg zavarban vagyok magam, hogy ez az eszembe jutott egyedül élek olyan lakásom van, ahol az ágynemi nem eltehető, mert két ágy van, egy, az ágy, egy a lányomé, egy pedig nekem. Ezek olyan ágyak, amely nem beágyazható. Tehát az ágynemi rajta marad, vagy ha nincs rajta, akkor el kéne tenni, de nincs eltéved, hajta Annak idén, amikor gyerek voltam, bár sokszor a most is vagy, de életkorilag már nem vagyok az, rendszeresen megágyaztam a szüleimnek, amikor ők vacsoráztak, és én kiszöktem, mert meg akartam őket lepni, és kíváncsi voltam a reakciójukra. Most nem emlékszem hirtelen arra, milyen volt a reakciójuk, de ha azt kérdezik tőlem, hogy ez az emléke, ez utoljára mikor jutott az eszembe, és mindezt az anyáknapja, a virágbolt, és mindaz, amit az előbb elmondtam, de leginkább a nő, aki azt mondta, hogy váltott volna a jegyet, az váltott ki belőlem. Elnézést, de most hirtelen az emlékeim hatása alá kerültem. Péső. Jó reggelt kívánok! Hát ez, ez, ez valami elképesztő volt ez a Hát ez nem, ebben nincs is szó. De van. Előjött az ágyazásos emlékem. Tőle. Az, hogy időnként megterítettem, az ott volt a fejemben rendszeresen, de hogy most ez a megágyazás, ez honnan jött elő? megkérdezzük, Freud. Tessék. Jó reggelt kívánok! Sajnos nekem már nincs anyukám nagyon régóta, de ami foglalkoztatva engem, az az iskola még mindig. Rendszeresen olvasok róla. Köszönöm szépen, vagy köszönjük szépen, aki olvas róla. Ha esetleg kíváncsi rá, Fiala úr, akkor mondanék egy pár szót. Éh, én most kivétesen arra kérem, hogy ne mondjon egy pár szót. Küldjön nekem egy e-mailt, és küldjön meg egy-két olyan szülőnek még a telefonszámát, akivel egy délutáni műsort lehetne csinálni, jó? Jó, jó. fialajanos egybe, kukasgmail.com, jó? Jó, rendben van. Köszönöm szépen. Nagyon öröget kívánok, édes András vagyok. A anyák napja ügyébe szeretnék szólni, csak egy mondatot, mert az én édesanyám 16 éve meghalt, és az a tüzenek neki virágot, hogy figyelmezetek mindenkit, hogy addig törődjön az édesanyjával, amíg jel. Köszönöm szépen. Viszont. Annélkül az anyámat, ő is szokott ilyet mondani, de én azt gondolom, hogy a hétköznapok ezt felírják. Ez egy olyan mondat, ami nagyon könnyen a visszájára fordítható. Vasárnap fél 9-től fél tízig vagy tízig ott leszek, küldenek e-mailt úgy, telefonálnak úgy, nem küldenek e-mailt, nem telefonálnak el, nem telefonálnak, nem jönnek el úgy. Én még az ágyazásos történet hatás alatt vagyok. Tessék! Jó vagyok! A világ ügyében szeretnék édesanyámnak, ha lehet telefonálni. Uh. És ezt nem egészen értem, tehát hogy? Tehát, e tehát, hogyha ha, ha esetleg még aktuális ez az ajánlata, ö, és azt kérdezném meg, hogy ö, vidékre is lehet -e esetleg küldeni. Vidékre tehát. is, vidékre is lehet, de akkor én most elköszönök öntől, fölírjam a telefonszámát, és délután jelentkezem, jó? jó de ne tegye le. köszönöm szépen, hogy másodperc. Figyelek, legyen Még egy dolgot hadd mondjak el ennek kapcsán. Valószínűleg azért nagyon nehezek mostanában a hétköznapjaim a műsor után, mert én nem csak a kabátom miatt izzadtam negyed nyolc és fél 8 között, hanem nem tudtam mit kezdeni a csönddel. És mindazt, amit ezzel kapcsolatban gondoltam, és mindaz, ami közben történt, részint a Navracis Tiborral folytatott beszélgetés Bácskai János, és maga az idő múlása meg az elhatározás, hogy nem gondolok vissza, nem elmondom azt, amit gondolok. Csak az ember néha azt gondolja, hogy amit a műsorban megtehet, azt a műsoron kívül nem teheti meg, miközben ebből a színpontból szíves elnézést a mondatért, de műsor az egész élet. És még egy mondat, ami aztán ennek az összeállításnak a végére igazán odaillik, ne felejtsék el, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ami egyébként egy nagyjából olyan hangzatos és visszajára fordítható mondat, mint amit egyébként a betelefonáló mondat, és akkor nem mondhatják, hogy nincs meg bennem a kritikai attitűd, és közben megérkezett pajor Tamás is de mi még csak később leszünk egy kicsivel Marad Tanás egy telefon még belefér bármivel kapcsolatban igen jó napot kívánok Fiala úr szeretnénk és én ez a a világhoz hatalmatban Na, fikert akkor eleme nemmenem akkor ugye? Nem, nem nem ez vasárnapra vonatkozik és vasárnap fél 9 Egy másnap쯤 tűr. fölfüldem a telefonszámat, Hogy visszulat várium. Én is szeretnék az édesanyámnak egy csukrot küldeni, ha lehetséges. Vagyom a telefonszámát, és akkor önt is visszahívom még délután, egy másodperc. Köszönöm szépen. Halló. Halló. Jövő legyet. kívánok én is a virágra -gal kapcsolatban. Önt is akkor vissza fogom hívni. Itt van a telefonszám előttem, megjavított minden, Csalóczki Zsolt, köszönöm neki. Igen. Halló, halló. Gyurékel. szeretnék beszélni. Én vagyok. Én vagyok. Nos, a következő. Itt a bácsi hiányolt a, a bácsfőrnak a fogadó óráját. Megnéztem a honlapot. Vagy be kell menni, vagy fel kell így, Gondolom, telefonja van. Egyesztetlen lehet a polgármester úrnál ö, a jelentkezni. Köszönöm. Halló? Én szülön, ha a vagyok. Virágügyben jelentkezem. Önt is vissza fogom hívni, jó? Csak azért, mert nem akarok kifutni az időből, de ugyanakkor a lehetőséget se hagynám ki. Várj, ne lenne rakja! Mert akkor el fog tűnni a száma előlem. Nagyon köszönöm a türelmét. Visszahívom. Szignál, szignál, a szignál a A hátam. A támogatta. Itt mindenki megkapja a magáit Reklám Virágot a virágboltból Meggi Blaha Aluljáró Nyitva reggel estig Reklám Irodát keres, csendes, nyugodt környezetben. Mindezt megtalálja a Keveháza Irodaházban. Kiadó irodák 15 négyzetmétertől akár 300 négyzetméterig. Cím 11. kerület Keveháza utca 1-3. Érdeklődni a 0670 455 21 es telefonszámon. 0670 455 21 04. Keveháza Irodaház. Reklám. A luxus most igazán megfizethető. 0 kilométeres Jaguárok és Land akár 30-40%-os kedvezménnyel is. Értékesítés és szerviz! Érdeklődjön a Jagland KFT-nél. Telefon 061-353-9602. 061-353-9602. Reklám. Szagolja alulról. Blaha, meg virágbolt. a metro szemben. Mindenki megkapta a magáét. A reklámnak vége. Borokról. Érthetően. Neked. Borzsúr. A Rádió Q99.5 bormagazinja. Minden szerdán este 8-tól megyeri sárával és nagysevestjén. A műsor támogatója a Panergy Energy és a Naturak gyártója a Coca-Cola HBC Magyarország KFT. Borzsúr. Szabad rátölteni. Továbbra is bizonytalan az IMF EU tárgyalások időpontja csökkent az üzemanyagok ára. nyári autós veszély szemencsépet egy német sofőrt egy darázs. Köszöntöm a hallgatókat, bentsiküdít vagyok az MTI híreivel. Továbbra is bizonytalan a nemzetközi valutaalap az EU és Magyarország közötti hiteltárgyalások hivatalos időpontja írja a népszabadság. Alap szerint május, vége előtt nem kerülhet sor a Brüsszel által elvárt jegybanktörvény törvény módosításra. A népszabadság megjegyzi, hogy a gyors haladást az Unió protokollja, amely. Kötelező végigpörgetni a Brüsszeltől zöldjelzést kapott ügyeket, mielőtt egy unión kívüli szervezettel tárgyalóasztalhoz ülhet egy uniós tagállam. A nemrég bevezetett eljárás menetéről most tájékozódik a magyar kormány, ezért nem lehet egyelőre világos menetrendet felrajzolni a tárgyalások alakulásáról. Elbalagnak középiskolájukból a hétvégén országszerte a diákok, ma pedig a nemzetiségi nyelv és irodalomvizsgákkal már megkezdődnek az írásbeli érettségig. is 4 -e és június 29 ek között.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 Széltalanul tölti náluk az idejét. A lézengőket nem érdekli a tanulandó szakmájuk, és úgy látják, hogy lendő mesterségükből úgy tudnak majd megélni. Azok a gyerekek, akik azért járnak egy szakiskolába, mert tényleg tanulni akarnak, sosem kezdeményeznek verekedést, olvasható a népszabadságban. Szabálysértés miatt feljelentést tett az országház vezetése, miután jobbikos képviselők a hét elején egy sajtótájékoztatón levették az uniós zászlót a budapesti Széchényi lévő országgyűlésirodaházról, írja a magyar nemzet Elődre, a jobbik alelnökére hivatkozva, alapnak az Országgyűlés sajtószolgálata későbbre ígért tájékoztatást csökkentette bruttó 10 forinttal a 95-ös benzin és 5 forinttal a gázolaj literenkénti nagy kereskedelmi árát amol. A benzin átlagára 441 forintra mérséklődött a gázolai, 436 forint lett. Berepült a lehúzott ablakon és vezetés közben szemen csípte a sofőrt egy darázs Németországban. A teherautót vezető 39 éves férfi napszemüveget viselt emögé, repült be a darázs, a rovar pedig csapdába esésnek érzékelve a helyzetet támadott. A sofőr elveszítette uralmát a Tisztonnás jármű fölött és neki ment egy fának. Az esetet viszonylag szerencsésen átvészelt esérüléseit, beleértve a darás csípést is, a helyszínen ellátták a mentők. A több-kevesebb napsütés mellett többször erősen megnövekszik a felhőzet, keleten több felé más út elszórtan el az első néhol zivatar is lehet. Az szél zivatarok idején viharossá fokozódik, a csúcshőmérséklet 22-27 fok között alakul. További hírek, bővebb információk a news.hu oldalon olvashatók. Hanem mindegy, mi szól. Rádiókó 99.5 Nyitottan a világra. A Hollán Ernő utca 18 szám alatt találja a Kejfejöcsi zenei partnerét, ahol este 8 ig árakkal, és most klasszikus zenékkel is várja a vedőket, István. Köszönöm. Melyik mikrofon? Melyik? Az? Welcome you have Development Research Institute. Maradhatunk ugye annyiban, hogy aki nem bárki nem akar, nem akar nem veled beszélgetni, az az beszél. Közelebb küzdöt. Az ének mikrofonokat nem kell bekapni? Mi Az ének mikrofon, tehát ami zenekarba van. Nem, nem. Ez ez. Nem, de ez be kell kapni. Ez be kell. Tehát ez ez nagyon közelről a is. <gül> Ez a megkóstolni, ez azért egy nagyon jó példa, mert amikor én a kereskedelmi rádiózásban bekerültem, akkor ugye én még javában közszolgálat voltam. Az a Kalajbszor Rádió révén történhetett meg, és azt képzeld el, hogy a Bétót annyira figyelmes volt. 1989-et írunk. 1989-ben hol talállak téged? Hát akkor én már megtértem, és a hét gyülekezetében voltam. Te, de az illetve, hogy én nem hallak téged? Azért az az... van, hogy ne hallja I'm yeah, <laughs> sorry. Ezt kell felvenni. Igen, figyelj, ez egy szegélyház, itt valamelyik szól valamelyik, most cseréljött ki. Ebbe halasz? Igen. Hát akkor vagyunk. Szóval 1989-ben a Kaliszó Rádióban a Bétótnak arra volt figyelme, elképesztő, hogy cseré, hogy mindenkinek volt saját mikrofonszívocsok. Tényleg? Igen? Igen. Tehát ott elvileg, jó, hát aztán ez ugye elkapott, mert az emberek egyrészt elvesztették, másrészt eltrejtették magukkal hozni, de az, hogy te azt mondod, hogy megpostod, az nekem azért egy nagyon ismerős élmény, mert én a Déri Jancsi után voltam. És a Déri Jancsi mikrofon szivacsa, ugye a Déri Jancsi nem nagyon törődött a mikrofon szivacsával, viszont annak valami olyan tömény nikotinszaga volt. Igen, hát Nem volt mert, mert az ember összehozta a délivel, és a déli maga nem volt viszont guztustalan. Csak. Néha kicsit ápolatlan volt, de, de a déri e, egész jelensége, ha az ember szerette őt, akkor, akkor nem ezt látta benne, hanem, hanem egy üstököst. E, és egy üstököstnek nincsen, nincsen se színe, se szaga, hanem annak egy látványa van, talán színe van, de, de maga a mikrofon szivacsnak a szaga vagy illata az így maradt, meg soha azt követően ilyen nem volt. 1980-1990 talált neked, mennyire működik pontosan az emlékezeted? Hát uh, sajnos múltbéli mérgezéseim miatt bizonyos uh, te események te uh, kiestek. Hányves vagy? Hát én most már így a 5. X felé közelítek, de azért még, még van hátra egy kicsi addig. De... De hát így a mérhetetlen mennyiségű kábítószerezés és alkoholizmus azért kivett egy pár évet, tehát ez is bizonyítja azt, hogy mennyire ellentmondásos, sőt hazug az az állítás, hogy de se így jönnek? többet él az ember, hogy nem, abszolút csak ki azt kérdezted, hogy mennyire maradt meg a múlt, és hát ebben erős lukakat ütött ez az időszak, de, de persze sok minden megmaradt. Ami azt jelenti, hogy uh, hova megyünk, 80 menjünk? Hát 87-ben történt egy nagy fordulat az életemben. Hát a 87 előtt történheteted veled olyan, hogy valakivel találkozol, és ő emlékeztet arra, aminek egy teljesen hiányzik. Sajnos rendszeresen van ilyen. Szerint szerint ez legyen... egy ilyet, ami egyébként elmesélhető? Hát, er, rengeteg ilyen van, de igazából nem, nem fókuszálok annyira erre, szóval nem jegyzem meg, de a legtöbb ilyen esemény valamilyen bulival és, és, és, és, és nagyon durva devianciával van kapcsolatban, amire. Az a deviancia is megszűnt? Hát az maximálisan megszűnt. Az a deviancia az egy tevőleges deviancia volt, vagy ez egy verbális deviancia? Hát az egy, egy tevőleges deviancia volt, az volt a lényege, hogy hogy uh, én a, a rock zenét, a rock kultúrát, a rock and ezt egyfajta uh, kultikus, uh, uh, mítikus hittel közelítettem meg. Hogy képen a... nem lehet. Hát ö, igen, nyilván van egy szórakoztató ipari része is. De, és de, az, én, de az életmódja az nem az, aki ér. Élet. Az életmódja nem az. Tehát és én nem azért élek olyan életet, mint amilyet élet, mert ezt látom az amerikai filmekben, vagy így élnek a rádióriporterek, hanem valahogy úgy hozza magával. Igen. Na most ez meg azt hozta magával, hogy az ember mérhetetlenül mérgezte magát, és ezen túl tulajdonképpen ez is inkább a, a, a gaznak csak az ága volt. A gyökere az volt, hogy az ember magáivá tett olyan ö, önpusztító filozófiákat, amely amelynek eredményeképpen folyamatosan uh, provokálta a környezetét, hát, és hogyha nem... valami baromságot, honnan tudod, hogy amivel most élsz, az nem egy önpusztító filozófia. Hát nézd, azért vannak egyértelmű visszajelzések az ember életében, amiket biblikusan gyümölcsöknek is hívhatunk, tehát amikor az ember... A soró, de más jelenlegű gyümölcsök korában nem voltak? Azok is voltak, csak nem ilyenek voltak. Hát... Döntően nem ilyenek voltak. Tehát amikor az embernek mondjuk drasztikusan elkezd hullani a haja, a, a sebei nem gyógyulnak be, és elkezd remegni, és, és rémképeket vizionálni, mert én ilyen állapotban voltam a megtérésem előtti hetekben, akkor én azt semmiképpen nem jövök. De ha, te te, nevezem? A, a, a, ha ebből az életmódból kikászálódsz, de nem térsz meg, nagy valószínűséggel nem lehet tudni. De a könnyen lehetséges, ugyanez bekövetkezik. Hát nézd, maga a Szantusz, aki ugye a filmet forgatta rólam, és azt mondta, hogy ő, e, maximum kétfajta jövőt vizionált, az egyik a börtön, a másik a temető. De nem tökéletesen igazságtalan az élet, de most lehet, hogy baronságot mondok, mert a hiányásságaim, ugye én a te biztos nagyon utána, hogy mindenki ugye, tehát valahogy az az életed, különösen egy korosztály számára, amelyhez sajnos magamat is hozzásorolhatom, ugye az fizikai közelségben látott téged ezzel, de hogy a megtért pajorról készült olyan film, mint a nem megtért pajorról, vagy aki éppen megtérni vágyik, vagy ez az élet igazságtalanság Hát ö, mindkettő, egy, mert azért valamennyire készült, de persze olyan nagy volumenű nem, mint, mint az akkori mozifilm. 80 -80. Az Az 88 jelent meg végül is, de 87-ben kezdtük forgatni. De az is biztos, hogy a jó a világban sokkal nehezebben eladható. Tehát, hogyha valaki normális lesz, családot alapít, kifejezetten pozitív értékeket kezd el vallani, az kevesen fülre talál, vagy... vagy Ez biztos? Hát, merem remélni, hogy ez változik. Hát de A hígyülekezet, amelynek te tagja vagy, az hetente mutatja a tévében, hogy ez nem így van, mert egyébként nem lennének ott annyian a csarnokban. Ez, ez egy nagyon örvendetes fordulat, de mindazáltal az elmúlt 25 év, ami ezen az úton megtettem, az például a zenei téren meg uh, a különböző más kreatív ágazatokban pontosan azt mutatja, hogy, hogy, uh, és a kérdésedben is ezt foglaltatod benne, hogy arról a um, időszakról sokkal többet tudnak, és, és kvázi nagyobb hatásúnak érzékelik. Aki, az aki nem a meset, semmit, az is állna, azt kérdezi. Így van. és Na de ez is önmagában egy jelzés arról, hogy amikor valaki az abszolút jót akarja képviselni, illetve képviseli, akkor, akkor nagyobb akadályokkal kell szembenézni. De így van ehhez? Nem létezik-e az, hogy, hogy az élet azt, tehát te saját magadban azt el tudtad dönteni, függetlenül attól, hogy a rózember Dani vagy milyen szám, éppen milyen sikert ért el, hogy egyébként a te zenei pályádat is úgy lehet felosztani, mint ahogy egyébként... Azt a te konkrét életedet a megtérés befolyásolta Lennél ez ügyben, a saját fáim, Miklósod, aki saját magát így zeneileg e, korszakokra osztja? Nem zeneileg osztom korszakokra, hanem e, biblikus szempontból. Tehát e, e, én azt gondolom, hogy, hogy az, amikor az ember. E, nem vallásossá válik, vagy, vagy erkölcsössé válik, hanem, hanem egyszerűen megismer egy olyan új dimenziót, amit a Biblia újjászületésnek nevez, akkor, akkor tényleg egy drasztikusan más világba lép be, és egyébként a bennem lezajlott változások, azok, azok megmagyarázhatatlanok lennének enélkül. Na most ettől fe, fogva viszont De én... De tudod, tudod, hogy Ördög és Angyal ugyanolyan zenét tud... Uh, szűrni egy zseni fejében? Uh, én azt gondolom, hogy a zene az egy olyan műfaj, mint más művészeti ágazatok is, de talán a zene főleg a dalszerzés leginkább, mert abban szöveg is van ami nagyon intenzíven tud közvetíteni szellemet, spirituális valóságot, és a tehesség te annyira, az csak egy eszköz. De a te zenei világot legalább annyira megváltozott, mint amennyire megváltozott a te személyiséged? Vagy én ezt rosszul látom? Hát ö, szerintem nem annyira változott meg a zenei ízlésem, nem annyira nem, változott a, mert... ze, a zenét, tehát a, a, a, a lemezeid. Nézd, az elmúlt időszakban egyszer meguntam a rockzenét, de inkább már az elmúlt húsz évben. Jó, de most egymás mellé laknánk egy neuratikot és egy mostanit szerintet. Hány ember mondaná meg, hogy ugyanaz a pacák? Szerintem lennének, akik megmondanák. mert a, a, a, a, a szövegi szófordulatok, e nyelvi lelemények miatt szerintem... De én valójában csak azt kérdezem, hogy te akkor nagyon kilennél akadva, vagy egyébként az Isten úgy rendelte volna, vagy bárki más, elnézést. E egy hívővel beszélgetek, tehát ugye Isten nevét szádra a feleslegesen nevet, hogy... E Másféleképpen viszonyulnak hozzád, és másféleképpen viszonyulnak a zenéthez, és ebben neked meg kell tudni békélni. Persze, hát mindenkinek szíve joga, hogy, hogy a személyemhez, illetve a műveimhez hogy viszonyul. Én minden esetre ezt egy, egy eszköznek tartom, hogy, hogy azt a fantasztikus valóságot, amelyet megismertem, minél több emberhez eljutassam. Erről a lemezről, amit most hoztál nekem, hanyadik szám legyen, illetve felajánlom a lehetőséget, hogy bármit kérdezhetnek, vagy kommentet fűshetnek, de bár szerencsésebb, ha kérdeznek Pajor Tamástól, 353-94-51, 353 94 353, hanyas. Hát akkor legyen az egyes a zsidó királya. Ott áll épp. Miközben beszél, ott halljuk tiszteletben, ez rajtad múlik. Hát mondjuk egy verset azért, menjél. A zenekar a lomba illatok, Hivatagon ömlő vízes hís. Ezer ügyes fénymogár a csillagok Ki az, aki így üzen, hogy él? Ilyen ez az eldugott kis tartomány, A hely, amiről Róma nem beszél Két nem kapott már szállodát Egy nap, amikor Betlehembe ért Fiú született egy új világra Gyönyörű nevét a föld kizárja A Názáret Jézus a zsidó királya a názáreti Jézus, a zsidó királya Ebbe kugatásra részek gúnyulok, A tömeg, aki rossz oldalra állt Akkor is lehet telefonálni, hogyha én egyébként nem szólítom fel önöket, Pajor Tamás nagyjából fél lesz a kegyfejecsi vendége, amely távoztával egyébként maga is megszűnik, legalábbis a mai napra. Um, te másképpen nézel nem, nem, másképpen rám, vagy megérzed azt, hogyha az, akivel te beszélsz, ő egyébként hívő vagy nem hívő? <tos> a Biblia az egyetlen olyan Istentől származó könyv, amely e, a fele barát szeretetét e, teljesen függetlenné teszi annak a világézetét. De mondtam, hogy árul már el nekem, e, te a szó hagyományos értelmében egy prédikátor vagy, de az a te teljes létezésedet kitölt, mert tulajdonképpen úgy tűn, tűnik, hogy igen. Hát nézd, most erről beszélünk. De, de, de ha, amikor én most kérdeztem, tehát amikor válaszolsz, most azon gondolkodom, hogy én egyfolytában reporter vagyok -e, és hát őszintén remélem, hogy nem. Hát én sem. De hogy te egyfolytában... De, Nézd, amikor vele. egy időben vagyunk, akkor, akkor baromi kevés az idő, és azt gondolom, hogy ilyenkor a lényegről kell, hogy szóljon, mert nem csak mi beszélgetünk, hanem sokan hallgatnak minket. Hát, hogy sokan vagy nem sokan, sosem <gül> fogjuk megtudni, de neked az, hogy ilyen, ilyen, ilyenkor, min? ilyenkor te egyfolytában híveket akarsz szerezni? E Várj egy valaki telefonál, hát ha... Igen. Elnézést, hogy megzavarom, jó napot kívánok! Nem zavar! Kívül kérdezhetek. Tessék! Mi is van, kívül kérdezhetek el, szeretném megkérdezni, vagy később. De kitől? Öntől. Egy másodperc, tűrelöm. Köszönöm. De ragyog a szombat esti fény A a bank vezér, a Itt vagy? Stáb? a kis szatúcs Itt Stáb? lepereg a Stáb? Stáb? Szóval? nem Stáb? Stáb? Stáb? Stáb? Stáb? Stáb? Stáb? Stáb? Stáb? Stáb? Szerintem ez nem egy ilyen e, e, mesterkérten tudatosított Nem cél. is gondoltam, hanem inkább az összeköti egy... az előző életdel, és amiért inkább... téged bírni lehetett mindig az a te intenzitásod, ami az Igen, ebből, a ebből a szempontból. Ebből a szempontból természetesen az az újdonsülten, hát most már azért negyedszázada, de tulajdonképpen minden nap újdonsülte megismert valóság, amit Isten jelent, az, az igenis arra késztet, hogy, hogy erről beszéljek folyamatosan. De az intenzitás az megmaradt? Hát szerintem nőtt is. Én, én azt gondolom, hogy mindaz, amit azóta tettem, az nem csak intenzitásában, hanem minőségében is sokkal hát szó szóval a Ennek az énednek mi a visszajelzés a világból? E, hát ezt több részre lehetne osztani. Az zenei dolgaimnak azért elég jól megítélése, mert, mert azt, azt kevesen vitatják, hogy, hogy ez jó. De nyilván, amikor. A régi így, számokat már nem is játszol. Hát azt már nagyon régen, nem? Én, én egy radikális szakítást valósítottam meg, mert, mert, mert számra az attól a pillanatól vállalhatatlan volt. Tehát ez úgy kell képzelni. Igen, mert, mert itt nem arról van szó, hogy. De egy... El is a bakeliteket, ha lennének. Itt nem arról van szó, hogy, hogy, hogy valamiféle erkölcsi megjobbulás történik ilyenkor az emberrel, hanem arról van szó, hogy az ember megismer egy teljesen új dimenziót, amelyről egyszerűen beszélnie kell, és amely bizonyos módon, vagy nagyon sok módon összebékíthetetlen mindazzal, amit előtte képviselt. E, így indult el a kereszténység 2000 évvel ezelőtt, és így forgatta fel a római birodalmat, amely világhatalom volt, fel volt. Ez a tájékozatlan vagyok, de e, akkor is mindez össze e, egyeztethető volt vagy megtörtént benne a szinte csak gyakorlatilag nem megvalósítható ő megtakadás? E, hát Pontosan ez az egyik olyan eleme a dolognak, amit nagyon sokan félreértenek. Tehát az erkölcsi kívánalmak a Bibliában, főként az Új Szövetségben nem egy külső parancsolatként jelennek meg az ember számára. Ha így lenne, akkor biztos, hogy már régesség nem is lennék a földi életben, mert nem tudtam volna ezeket megvalósítani, hanem egy fordított sorrendben. Te nem e azt mondod, de figyel, ha azt mondtad volna, hogy nem tudod hitelesen azokat a számokat lejátszani, akkor azt értem. Hát pontosan erről van szó. De nem szó. ezt mondtad? A lényeg ez volt, tehát azért nem tudom ezeket nem csak lejátszani, hanem egyáltalán semmilyen közösséget nem tudok ezekkel vállalni, mert, mert egyszerűen a szívem lett más, tehát nem hogy hitelesen, hanem semmilyen módon nem tudok ezzel e együtt élni, e mert, mert nem egy külső erkölcsi elvárás rója rám ezt, hanem az, hogy belül lettem más. És, és ez a más, ez egy, ez egy olyan intenzív és olyan csodálatos valóság, ami, ami feltétlenül közlésre vár. És az én ezzel foglalkozom. Hanyos? Hát lehet mondjuk most a hármas. Pajor Tamás, a kéfejjelcsi vendége, ha beszélgetni akarnának vele, nem is kell kérdezni, a beszélgetni bármit, nem tudom, amit akarnak. Tamás, ha ennyit hallok, akkor lehet, hogy megmondom, hogy ez a mostani Pajort Tamás, de nem valószínű ez a része. Azt, aztán van benne valami, de én például pontosan emlékszem, hogy amikor ismerkedtem a CD-del, eh, akkor azokat eh, tehát mi az, aminél ott ragadtam, és mi az, ami nem. És van benne valami olyan, ugye majd beleestem fél-kirázt után az őszintességbe, és most már nem fogok kiesni, hogy nem valamikor az ember diplomatikus, hogy, hogy... De szerintem ez így jó, és, és igen, de, valószínűleg ez sem véletlen. De hogy, hogy van az emberben, tehát a helyzet a következő. Ha én lennék te, akkor lehet, hogy azt mondanám, hogy én azért viseltetek így, mondjuk ez iránt a szám iránt, majd mindjárt fogom kezdeni játszani előről, mert hogy magamban berzenkedem az életen a világ ellen, amit te képviselsz, miközben meg kéne magamat adni, én pedig azt mondanám erre, miközben ezt te egyáltalán nem mondtad, csak most magammal folytatok párbeszédet, hogy ez egy baromság, ez nekem úgy, ahogy van, nem tetszik. Hát, amikor kívülről látja az ember, akkor, akkor, akkor nem azt látja belőle, ami, ami valójában, hanem ez egy személyes találkozásra van szükség. És hidd el, hogy... De nekem akkor aki, is hogy aki... hogyha a zenét hallgatom? Ez egy indiferens most ilyen. Most leg. Az, az ember különböző lelki állapotokban, különböző körülmények között hallgathat zenét. A lényeg nem ez, hanem az, hogy hogy a Föld élet az egyszerű, és megismételhetetlen. És, szokta, és, és, és, és iszonyatos nagy a tétje. Sokkal nagyobb, mint hogy milyen nyomot hagyunk a történelemben. Ez sem utolsó, de ennél van egy még fontosabb eleme a dolognak, az, és ez minden emberbe mélyen bele van építve, nyilván a, az elmúlt 200 évnek a paradigma váltása az igyekezett kitörölni az emberből ezt a spirituális réteget, de azért ott van minden emberben. És az emberi életi az emberi sors stétje itt a földön az, hogy, hogy hogyan tudunk majd odaállni, ha mindenható Isten trónja elé, és mi lesz az értékelésünk. És ez adja meg az erkölcs miben létét, és ezt nem tudja senki a maga erejéből jól csinálni. Ezért jött Jézus, aki magára vette mindazt, amit mi elrontottunk, és ő szenvedett helyettünk ezért. Amikor valaki e, személyesen találkozik vele, de a szónak a legvalóságosabb értelmében még akkor is, ha ez nem egy fizikális találkozás, hanem egy szellemi, akkor e, a lelke és a szíve átmegy egy nagyon mély gyökeres változáson, és ez a változás e, e, az embervel létrehozza azt a bizonyosságot, hogy most már nem él hiába, és a létezése örökké fog tartani nem ebben a mulandó dimenzióban, hanem egy olyan e, tökéletes valóságban, amire valójában minden ember vágy. Ezt tökéletesen vágít. értem. Azt áruld el nekem, hogy a te hétköznapi életed az mi? Hát a hétköznapi életem az... Egy csomó olyan dologból áll, amiből mindenkinek az élete, de ezzel, nem, a, nem, közép nem, nem. Pontjában... ezzel a középpontjában te egyébként. Egyébként uh, zenéllek, egyébként. A, a zenéltekhezetnek vagy? Hát, uh, hogy mondjam, egy kicsit ilyen Jolly Joker-szerűs társadalom. E, a Természetesen ez a legfontosabb, hogy prédikátorként. Ezt azért és, kérdeztem, hogy mindjárt innen és... folytatjuk, csak van egy hallgató, hogy egyébként te mennyire ta találkozol egy ilyen szituációt leszámítva, mint most nem hívőkkel. Halló? Hallo jó reggelt kívánok! Szeretném megkérdezni, hogy mikor volt, mi, mi volt az a pillanat, amitől ez átbillent a Pajor Tamásban, abból a lényéből, ami volt, és abba, ami most van. Hát köszönöm a kérdést, ez a pillanat az volt, hogy ahogy az előbb is utaltam rá, hogy az emberi élet az egy óriási tétet hordozó valami és én már az előtt is intenzíven kerestem az igazságot, gyakran felültöttem különböző filozófia és vallási könyvek lapjait, ezen belül a Biblia gyakorolt rám a leges legnagyobb hatást, és annak ellenére nem tudtam úgy élni, ahogy azt a Bibliában láttam, de, de volt egy pillanat amikor elviselhetetlenné vált az a kettőség, amit a Bibliában és a lelkiismeretemben is találtam, és amit az életmódom e, mutatott, és, és ez volt az a pillanat, amikor hallottam először olyan hívőkről, akik között tényleg csodák történnek, és e, valóságban megélik az evangélium szavait, ez volt a gyülekezete, és e, amikor oda Elmentem és elmondtam egy imát német sendorral, ez volt az a pillanat, amikor uh, áttört bennem ez a szellemi valóság. Visszatérhetett az oda, amit kérdeztem, hogy te milyen gyakran uh, vagy nem hívő közegben. Hát nagyon sokat. Hát, én de nem én arra gondolok, amikor, amikor vízstét vásárolsz, hanem nem, hogy a Nem, nem, nem. Hát egyrészt én azért megfordulok a média különböző szegmenseiben is, még ha nem a, a legfőáramúbb kereskedelmi csatornákon. Egyrészt, másrészt pedig, hát én egy csomó mindennel foglalkozom. Hát én zenét csinálok, dalokat szerzek. De maga a kreat... munkád a hívj? De maga a munkád a Ez összefügg a munkámmal is, de a munkám elsősorban... Mennyire látsz ki azból? Igyekszem kilátni. De nem ez, hogy mennyire, mennyire... Hát nézd, újságot olvasok, követem a híreket, próbálom értelmezni azokat, én gondolkodó emberként próbálok élni, és egyszerre próbálom azt megvalósítani, hogy itt a földön járva gondolkodó ember legyek, és aktualizáljam a biblia ősi igazságait. Mert ezt e, csak arra felmondom, ugye, hogy mindig magamból indulok ki, amivel ugye magamra veszek valamiféle keresztet, de ezzel együtt így járok a legjobban, hogy e, a világ alapvető megoldatlanságai azok engem alapvetően a hit irányába visznek. Azok a megoldható megoldatlanságai viszont, amelyek a hétköznapokba jelentkeznek azok egyelőre még ezen keresztül törtek. Uh, és az a küzdelem, amit én a magam vonatkozásában bár nem szeretnék téríteni biztos, hogy nem uh, és valamiféle hivatástudat sem szeretném, hogy jellemezni, mert az nem tartom egy pozitív dolognak, tehát azt egy szellemileg korlátozó tevékenységben látom, végzek, abban én azt látom hogy végül is engem abban a konfliktus halmazban, amiben élek, senki nem akar fogadni. így lett aztán konfliktusom zsidó létemre, a különböző zsidó szervezetekkel adnak függvényében, hogy éppen mivel kapcsolatban emelték fel a szavukat, vagy mivel nem, vagy mennyire nem gondolták azt, hogy az itt lévő műsorban hallatniuk kéne a szavukat, miközben álszemérmesen hallgatták. Tehát amikor annak idején valamilyen konkrét ügyben egy magas zsidó világi tisztséget betöltő ember azt mondta, hogy ő csak egy, nem tudom is, a foglalkozására utalt, és akkor azt gondoltam, hogy hát, köszönöm szépen, akkor én nem biztos, hogy foglalkozni szeretnék, vagy tovább szeretnék beszélgetni. Ugyanilyen konfliktus volt a, a híd gyűlökezettel, más dolog kapcsán, e, és, és, és én azt vettem észre, hogy én, bár ez nagyon rossz fogalmazás, mert így nem, így nem lehet beszélni, ez itt egy a maga egyháza, független attól, hogy a haláltól félek, a számtalan dologtól félek, és a kiszolgáltatottságomat a világban megélem és értem azt, amiről te beszélsz de nem fogott meg úgy ami alapján magához láncolt volna van egy sajátságos istenhitem, ami nem vitt egyházhoz miközben naponta plézikálok én egyébként azért is örömmel jöttem el ide, mert az egyik reggel, amikor hallgattalak egy ilyen hangos gondolkodásszerű vívódást e, adtál elő, amikor... Szoktél. Igen, igen. De ez most különösen így a, az élet értelmére, utatja az a te életed értelmére, hogy azon gondolkodtam hangosan, hogy most van ennek az egésznek értelme, vagy inkább elmenjek, mit tudom én, kamcsolatkába vagy nem tudom hol. Uh -huh. és, és ezért is tartottam fontosnak, hogy erről beszélgessünk. Nyilvánnek az adásnak a keretei nem teszik lehetővé azt, hogy ebben mélyebben belemenjünk, de... De itt nem felekezetekről van szó. Egyébként én is, mint, mint zsidó, illetve zsidó keresztény, hát azt tudom mondani, hogy ez egy nagyon konfliktusos helyzet, és és nehéz zsidónak lenni és erről is egy mély élettapasztalattal rendelkezem, de e témakörben csak annyit szeretnék elmondani, hogy zsidónak lenni és egyszerre hinni Jézusban ez nem egy más kizáró valóság ezt könyen de mit kezdte Tamás azzal, hogy a jóformának kádári időszak a végéig, ezzel kapcsolatban alig volt élményem, tehát tényleg ha én most ezt fel akarnám hánytorgatni órákat nem tennek ki az én származásommal kapcsolatos problémák azok 90 után jöttek elő, és akkor az jutott az eszembe, hogy nekem 33 évesnek kellett lennem ahhoz, hogy rájöjjek arra, hogy majomnak vagy tigrisnek születtem, attól függően, hogy éppen milyen állat akar megenni. Hát Úgy, sajnos évig mi nem a a magyar zsidóság élen járt az asszimilációban, és ez mutatja, hogy az, se az asszimiláció, se az éles diszimiláció nem jelentett megoldást. Másodperc Igen. Szép. Uh, azt szeretném megkérdezi a tanástól, hogy a, a megtérése előtti és a megtérési utáni uh, időszakban a család olyan viszonyult az ő uh, életmódváltásához, illetve az akkori, illetve a megtérés előtti életmódjához. Köszönöm. Hát nyilván a szüleim szenvedtek, és amikor megtörtént ez a csoda, akkor, akkor hát akceptálták és boldogan. <coughs> hát egy e, nagyon érdekes dolog ez az egész. Édesanyám, aki, e, aki nem volt annyira asszimillán zsidó, mint úgy általában a, a, a, a magyar zsidóság, hanem e, mondjuk neológ szinten eléggé elkötelezett e, tenképviselte a zsidóságát, és ezt belém is belém ültette ő az én megtérésem előtt két évvel egy, egy szellemi élményben részesült, amelyben, amelyben Jézus szólt hozzá az én megtérésemmel, későbbi megtérésemmel kapcsolatban, nem tudom másnak minősíteni ezt, mint egy profétikus jelnek, mert tényleg erre két évre rájén bennem bekövetkezett ez a fordulat. Nyilván óriási örömmel, hát kezdetben óriási tartózkodással, ugye a a két hétbéli meggyőződés ellentéte miatt fogadták ezt, de mikor látták azt, hogy, <coughs> hogy én teljesen megszabadultam a drogtól, az alkoholtól, és egy normális életet kezdtem élni, akkor, akkor változott ez. A mai napra pedig olyan szintbe jutott, hogy mind édesapám, mind édesanyám elfogadta azt, hogy Jézus a mesiás, és ez egy nagyon nagy dolog. De az ő életükben jelentkezik-e úgy, hogy ők is templomba járok. És vagyok templomba járó, hanem inkább azt mondom, magam vagyok a templom, de, de hát ez a kérdés is mutatja, hogy sokféle olyan előítélet él ezzel a dolgokkal, szemben, amin ugye nem lehet csodálkozni, hiszen még egyszer mondom, az elmúlt 200 év az igyekezett kiradírozni mindent, és hitelteleníteni, és outsider-éteni mindent, ami a hittel kapcsolatos. Ez nem fog sikerülni egyetlen egy paradigmának sem, ami szemben áll az Isten dolgaival, mert ezek meg fognak maradni. A telefon közben szakított egy gondolatmenetet, ami arról, arról szólt, hogy itt valami gondolalkodás volt, hogy az ember kapcsolatkára, vagy maradjon itt. Hát e, szerintem maradja mindenképpen, mert nem véletlen az, hogy az ember oda született meg, meg jó hallgatni a teműsorát, de persze ez csak egy. A periférikus egy a személyiségednek de de van értelme. De bekapcsolva természetesen az embernek az az eszébe, hogy te egyébként azt látod, hogy a, a, tehát, ha előre nézel, akkor te már a végállomáson vagy, itt legfeljebb ezen a területen. Nem, nem, nem, nem ez is egy félreértés. Egyáltalán nem vagyok a végállomáson, hanem küzdök minden nap, és valóságosan... de küzdél, mert az valójában minek szól? Magaddal küzdesz, vagy a világgal? Mindegy, mind a kettő. De magaddal miért kell küzdeni? Azért, mert, mert a hívőlet nem abban áll, hogy egy ilyen kisimult falanszter kockává váljon. Uh, aminek. Egy agyán azt hogy még tökéletesebb akarná lenni. Lebutított megoldásai vannak az élet minden területén. Nem erről van szól, hanem a Hát a, a, a, amit a Biblia úgy hív, hogy a hit nemes harca. Van a világ, a világ az nem jó, az ember sem jó attól, hogy valaki újjászületik, e, nem tűnik el belőle a rossz, hanem hatalmat kap a rossz fölött. De ezt a hatalmat gyakorolni kell. Ez az egyik. A másik pedig. Mert mennyi rossz maradt? Hát ezt nem tudom, mert ennek nincs mértékegysége, hát, na, de... de kell vele küzdeni, el, el, vagy Hát abszolút kell. Abszolút kell vele küzdeni, és ez a küzdelem egy szép nemes küzdelem, amiről a Biblia is ír, például a Pál Apostol a Róma beliekhez levében levélben nagyon sokat ír erről, de ez a, győzele, a harc győzelemmel fog Te mindig... mindig találsz a Bibliában magadnak útmutatót? Hát a Bibliánek pont az a lényege, hogy ez Isten levele az emberhez. Tehát ez nem egy ilyen életidegen eh, erkölcsi elvárásunkkal tehát eh, Ha az ember keres, akkor talál, <gül> de tényleg így van. Eh, visszatérve a, arra, hogy, hogy most az ember meneküljön-e a lakóhelyéről valahova máshova, szerintem nem szabad menekülni, mert a megszületésünknek célja van. De menekülés hát a szerzetes léthogyben volt menekülés? mi az, hogy szerzetes lét. Hát a mi szerzetes mi az... volt, ja, az hát a... se menekült. Hát ő így kereste ja, Istent, ja, ja, ő így találta meg Istent. Hát ő, nyilván a, a szerzetes mozgalom és a, és a bibliai életmód között azért elég nagy távolság van, tehát én éppen azért nem is vagyok szerzetes, és e, hasonlós, kívánok lenni, hanem, hanem pont ezért vagyok itt ebben a e, stúdióban, meg máshol is, mert, mert itt szeretném megélni. Azt, hogy a gyülekezet e, e, e, fogadott be, vagy igyekszik az ember úgy beszélni, hogy próbálja azt a nyelvet beszélni, amit te és nem egy másik közösség az például volt megírva a nagykönyvben? Hát ezt majd meglátjuk, hát nem tudom én mindenre a válasz biztos meg volt írva valahol Na De eltelt már 123200 év hát csak gondolkodtál rajta Persze, hogy gondolkodtam, hát már az első pillanattól gondolkodom, azt nem, nem mentél a rabbi képzőbe, nem mentél a... Hát én nem sok tudom. helyen jártam előtte is, tehát én jártam a krisnásoknál, jártam a buddhistáknál, ugye zsinagógai közegben nőttem föl, volt pár és hát utána bekerültem olyan srácok közé, akik keresztül eljutottam a, a katolikus templomba, református gyülekezetbe is, de meg kell, hogy mondjam, hogy én a gyülekezetében tapasztaltam meg először Isten jelenlétét, és itt, itt érintett meg a természet feletti, úgyhogy én csak ezt tudom elmondani. Biztos, Ami azt az az jelenti volt. egyébként, hogy a korábbi e, tapasztalatok azok úgy estek meg veled, hogy közben ilyen fajta élményed nem volt? Nem volt ilyenfajta élményem, hasonló az sem. Az egy procedúra volt? E, egy keresési fázis volt. E, az a te keresésed volt, vagy a szüleid raktak rá? Hát a szüleim nagyon nem raktak rá, mert hát, ott, szó. Már, ott már, hát az, az a 13 hát, éves ég, korban volt, de ugye 16-17 éves koromban, de igazából már 14-15 éves koromban én egy elég lázadó fiúvá kezdtem. Kor, de az, az, az a, az hát az akkor kisfiú. egy kisfiú volt. Hát, ahhoz a szüleit kellettek. Ahhoz persze, de azt mondom, hogy az attól kezdődő fázisokat mondom, ott már inkább a lázadás és a lázadással együtt különböző más útkeresése. Tamás, azt árult el nekem, hogy én, aki téged annyira ismertek, amennyire sokkal jobban ismertek, mint amennyi aktív élményem van, és ez borzasztó, mert az nem tudja őket felidézni, csak feljönnek bele alkalmas Ez lehetne egy egyenes. Ebből azt az részt, ami korábban volt, nem kéne megtagadni. Te abban úgy <coughs> kerested a helyedet, mint most, legfeljebb nem itt. Mi abban a megtagadni való? <coughs> az ember, amikor, amikor megismeri Istent, akkor az Istennel össze nem férhető dolgokat tagadja meg. Nem a, nem a személyiségét, nem a Lehetségét. De egyébként mit tűnt, hogy megtagadja? Mintha nem lett volna? Ö, ne, ne, ne, ne, ne, hát ha szígyelném, akkor nem beszélnék róla. De akkor miért, megtagadja? Ez, ez, ez azt jelenti, hogy az ember személyisége, a szívbéli viszonyulása elszakad mások a szívének a mozgatórugói. Nem, nem, nem az motiválja, hogy teszem azt a, a, a kívánságait kielégítse minden áron, vagy nem az motiválja, hogy hogy uh, teljesen érthető, de ebből nem fokad az, hogy, hogy radikálisan szakít vele. De fakad az. Ez, ez hidd el, hogy ez már egy ősi igazság. Hát az egész zsidó történelm erről szól. Hát különben miért kellett volna kihozni Izrael fiait Mózesnek Egyiptomból? Miért nem tudta volna Isten megáldani őket Egyiptomba? Miért volt ennyire sarkalatos, hogy a fáraónak e, e, e, e, ilyen mértékben kellett ellenállnia, és Istennek ilyen mértékben kellett beavatkoznia, hogy elkülönítse az egyiptomi valóságtól Izrael fiait? És miért kellett egy hosszú Csak pusztai változásnak? A kettő teljes mértékben analóg, hiszen az új szövetség és az újszövetség az egy szerves egységet képez, és a, és a kettő egymásnak egy, egy folytonossága. Én ezt értem, de ahogy földrajzilag oda az ember nem megy vissza, de maga a történelemben az a rész, úgy van feltüntetve, mint ahogy, amit azért kellett el... Hát nem, hagy... nem történelem hamisításról, nem azt mondom, hogy az nem történt meg, hát ez teljesen nyilvánvaló, hanem ugyanúgy, ahogyan például az egyiptomi kivanulás le van írva az exodusban, ugyanúgy egy embernek is van egy személyes exodusza, amely egy út, amit valahonnan megtett valahova, vagy például Ábrahám, akit mezopotámiából hívott ki az úr, 2000 kilométerre az ígéret földjétől, és, és, és kijött egy egzisztenciával bíró akkor már 75 éves ember és megtette a sivatagban ezt a 2000 kilométeres utat és így jött létre a világtörténel egyik legérdekesebb fejezete és így született meg a zsidóság tehát ez tulajdonképpen egy teljes analógia Magával a híd gyülekezettel te teljes mértékben harmóniában élsz, hiszen... A hídgyülekezete sok szempontból nem olyan, mint az összes többi egyház, de a többi egyházzal is fogalmam sincs, hogy az ember hogyan tudna uh, minden szempontból harmóniában élni. Én egy világi uh, zsidópali vagyok, tehát én egyébként az, abban, tehát a, a vallásomat nem gyakorlom, de származásomat tekintve, ezt számon tartom, és nem gondolom letagadni valónak, illetve nem gondolom azon, hogy ezt elfelejtsem, miközben mindenkivel már tudatosítani is akarom, legfeljebb olyan ha konfliktus szituáció van, de ez engem egyben megment attól, hogy olyan konfliktusokat vállaljak, vagy csak el, ami abból adódik, hogy a nem hitélettel, vagy az egyéb élettel kapcsolatos problémákban, vajon az ember ugyanúgy azonosságot tud-e vállalni, mint a hitéletben, mert hogy ugye vannak világi megnyilvánulásai is a hídgyűlökezetnek. Persze, hát pontosan. A politikával, vagy bármi mással? Eh, pontosan ezért. De hol az a holnapi Hát hogy ne lenne? Hát, Isten az nem azt akarja, hogy, hogy mi ö, a fejünket a homokba dugva, ez de Az egyik dologban még csak értem azt, hogy van egy ö, valamiféle közösség, de a másikban ezer ember, ezer félét gondolhat. Persze, ugyanak, hát van is... De ugyanakkor ezt a közösség már nem tolerálja. Hogy ne tolerálna? Hát mi, miért ne lehetne véleménykülönbség, teszem azt a politika terén, vagy a, a gazdaság terén, vagy bármilyen más téren e, a hívő és hívő között lehet véleménykülönbség. Mi, mi nem arra kötöttünk szövetséget, hogy ilyen nem lehet, mert ez természetellenes lenne, hanem, hanem arra, hogy a, az igazság vonatkozásában, a, a bibliai kinyilatkozás vonatkozásában egy, van, egy van, van, egy, a, van egy abszolút e, egység. Követtem azt a vitát, amiben én egyébként nem vettem részesen nagyon sok hangot adtam neki, és Figyelhetném, de most csak tényként állapítom meg, hogy vajon a hitközség a hit, uh, hit, hit gyülekezet mindet elkövetkezett hitközség tehát, hogy a hitgyülekezet mindet elkövetette annak érdekében, hogy a sokak által uh, kritizált és időnként által is kritizált uh, egyházügyi törvény kapcsán más egyház hogyan válik hivatalosan elfogadottá, vagy sem Hát ez, ez a vád már régeség vissza dobva a gyűlökezet honlapján. Hát sajnos, ez egy, ez egy ellenséges érdekcsoport által gerjesztett vita, mert a gyülekezetek kezdettől fogva publikálta a saját honlapján és más orgánumokban is azt, hogy, hogy egyáltalán nem, hogy nem, nem, nem ő kezdeményezte ezt a vallásügyi törvényt, hanem nem is értett egyet vele. Az, hogy ez a vallásügyi törvény egyébként Elismerte a ami aki azelőtt is bejegyzett egyház volt, egyházként, ez, ez egy örvedetes esemény, de ez annak szól, amit a hídgyülekezete elért. Ezt nem a hídgyülekezete lobbizta ki valamilyen tisztességetelen módon, ez az egyik, a másik pedig felemeltük a szavunkat. És ez ott van a gyülekezet honlapján, teljesen publikusan, aki az is, hogy mikor tettük ki, bárki megnézheti, de nem csak itt, hanem más sajtóorganunk ez ezt megtette. Az, hogy ez ellen e, bizonyos, e, hát, konkurens, vagy inkább azt mondanám, hogy rosszindulatú e, e, ellenlábasaink e, a, a média egyes szegmenseiben hangulatot keltenek, az egy más része. 353, 94, 51, már nem sokáig tartsa a műsor, se pajor Tamás vendégeskedése, e, ha akarnak vele beszélgetni. Kérlek. Kérdezni tőle, nyitva van az arany csak bújjanak rajta. Aki nem szereti a gyülekezetet, én nem tartozom közéjük, mert nekem legfeljebb aktuális vitáim vannak, de azt nem szeretem, ez így ebben a fogalmazásban sohasem gondoltam volna, az mi alapján nem szereti a gyülekezetet. Nem tudom, is akarom ezt látogatni. azt tudom mondani, hogy a hídgyülekezete... Begyet, ha azt az hogy a zsidókat még nem szokták szeretni, arra szoktak tudni bánosról. A A egy utóbbi időben azért, mert nagyon is kiáll a zsidóság mellett, mert ez egy bibliai feladat minden igazi keresztény hát, számára. ezt nem nagyon tapasztaltam, de másnál sem tapasztaltam. M Mármint tehát. mit nem tapasztaltam? Hát konkrét egyedi ügyekben, amikor itt... Az ember az antiszemitizmusnak olyan intellektuális hát, a, a, a, eseményeit tapasztal. Amely... Figyelemmel az eseményeket. A így gyülekezete szerint a Magyarországon a legnagyobb ö, védelmezője ennek az ügynek, hiszen Ábrahámnak azt mondta Isten, hogy aki téged áld, az áldott, aki téged átkoz, az átkozott. A így gyülekezete a legnagyobb zászlóvivője annak, hogy Magyarországról az a hangok kiszoruljanak. És ő nem csak az antiszemita, hanem az anticionista hangok is, mert az antiszemitizmus egy nagyon kedve. Sajnálatosan kedvelt modern formája az antizionizmus, az izrael ellenesség. Halló. Jó napot kívánok. Én a zenész Pajortamástól szeretném kérdezni, hogy uh, fog-e még olyan lemezeket csinálni, mint szerintem a világi önök érték cím, ami nekem barmila tetszik? Hát pont erre mutattunk be, de mondjuk ez nem annyira az mutatás helye. Uh, de van egy. Hogyha, hogyha föl fölmegy a kedves hallgató a hollapomra, pajortamás.org ott, találkozik a legújabb Most. szerveményeinkkel, hát lehet mondjuk a négyes track, az ékezet nélkül <coughs> a cím a szedett valóság. Jó, nagyon egyszerű, tehát hogy mondjam, arra gondolok, hogy amikor a Komoróci Géza által ajánlos veszel József nem kaphatta meg a kitüntetését, mert nem tetszett a laudáció. Én Nagyítóval kerestem azokat a szervezeteket, amelyek azt mondták, hogy ilyen nincs. Hát most egy egyedi esetet nem emeljünk ki De sok közül. A, inkább egy esetek a, de nem, hát egyedi esetek vannak. De, de nézzük meg azt, hogy amikor, <coughs> hogy amikor a jobbik vagy más e, ilyen szélsőjobboldali szervezetek e, különböző. Is, a a ki... nem mindig az orvos farkas. Jel, tehát hogy mondjam, nem, tehát nem mindig a pestis nő kezdődik a betegség. É, én azt gondolom, hogy a, a gyülek nem gondolom, hanem ez egy tény. A által kezdeményezett e, még a évek elején, közepén holokausz megemlékezés sorozat az egy országos akció volt, ami beindította valamilyen szinten, sőt nagyon is, a, a holokauszt megemlékezések egy új hullámát. A zsidó temetők felújítására a fordított erőfeszítéseket is említhetném, de nagyon-nagyon sok más olyan tömegrendezvényen való kiállásunkat, amiben egyértelművé tettük azt, hogy ez egy fontos ügy, és mi ott állunk mellette. Elhiszem, én napi ügyekről beszél. Szélek, számomra a hétköznapok is így állnak össze, mint a kártyák. De, ezek, de ez, ezek, ezek mind hétköznapi ügyekkel függtek össze, és abból kerekedtek. Hát most ne arra, hogy nem tudok felidézni minden újságcikket, ami az elmúlt 20 évben keletkezett, de ez. ez nem is akartam egyébként. Teljesen egyértelmű szerintem. 353-94-51, ha be akarnak kapcsolódni a műsorba, amely most már, ha így alakult, akkor 10 óráig tart, 10 óráig pedig még 7 perc van, mert hiszen reklám és egyebek. Csak Úgyhogy 353-94-51. Ejjel nap alatt a virtuális, spillagban kutatsz, szaszad mondod el naponta ekezet nélkül, estúggatsz. Próbálok ennek elni, egy kezed csak azért csomagolok, mert utána rohannom kell Miattad maradtam itt most tovább rendes De nem vagyok köszé. rendes, nem? Akarsz P-betűkkel beszélni? <gül> nem, azért nem készültem De még az ékezet nélkül sem tudom nekem De figyelj, figyelj Hát hogyan összeférhetsz, hogy ne akarjál P-betűket? Neked, <gül> neked bárkivel? De ha nem, akkor nem? Tehát, nem. <gül> hát, nem? Nem <gül> köszi, nem? Köszönjük! Es belnézhet vege, mukorom stúdió és szép seg szol. Kedves pibet új kémet ha szemves nagyon, kozu nem viszom lók és torlestú reslet. Egy helyről mindent. Csalódt ki Zsoltról, eddig se tudtuk, hogy a híd gyűlökezetéhez tartozik, vagy sem. Te bevállalsz egy tébetűt, hogy megnézzük, hogy vagy... Mi Ha, csak, ha Néha szoktál. Most nem? Egezednál nélkül próbálok ennek elni, ekezednál nélkül Meg tudom érteni, hogy teged ez felddult. Próbálok mondani a lenyeget, teged az, ami Fenyeget Mi a P betűk aktivitása mögött, amit most is lehet tapasztalni, az az ördög, aki a jót meg akarja, miközben tessék itt van valaki. Ő már telefonált, ugye? Igen, igen. Egy kör egy más. <gül> Figyelek, tehát a, a, a, a rossz aktivitása, vagy mi, mi, mi az, amit az ember ilyenkor megél? Az hogy nem értem teljesen a kérdést. Hát a P betűk ugye mindazok, akik hivászámazonosító nélkül telefonálnak, akik től egyébként szokott jönni a rossz, más, azt hittem, hogy a számoz evidens, ezt nem tudtad? Nem. Ja, joj, ja, jöj, ja, ja, ja, ja, akkor te arra sem tudtad, hogy mit kérdezek? Én azt hittem, hogy azt akarod, hogy mint ahogy itt égykezet nélkül énekelek most. Jérünk a műsorban annyira, annyira nem hallgatod, hogy tudod, hogy kétféle telefonáló van, aki hívás szavazonosítóval rendelkezik, és aki nem. Én, eh, én például van egy hívás szavazítóval rendelkező, aki borzalmas ember. Akarsz vele beszélni? Hát nem tudom megítélni, hogy milyen. De, te vagy a, a műsorvezető. Nem, én nem beszélek vele, egy kukkol, akarsz. Kerset. <gül> <gül> Sziasztok, feléptetek a szektába. Na jó. De velem nem egy, ez, ez a hang nem, szerintem nem... miért arra, hogy most bármit is mondjuk. Egy pébetű. Hallo. Jó napot kívánok. Nem kell félni a pébetűtől, csak az így van beállítva a telefon. Én egy Mária Rádió hallgató vagyok, és önért fogtunk imádkozni, a születésnapján is megtettük, meg még annak, is, amikor kérte. Azt szeretném megkérdezni a Pajor úrtól, hogy a karizmatikusokról mi a véleménye? Tehát ö, ők is mély emberek. Persze, hát ö, karizmatikus mozgalom ö, az egy nagyon fontos jelenzat. Az mi? Az azt jelenti, hogy az ember ö, a Szent Szellem személyével kapcsolatba kerül, és a Szent Szellem megnyilvánulásai az életének a részét képezik. Ez egy csodálatos megtapasztalás, amely pünköstkor kezdődött, 50 nappal Jézus feltámadása után. És a 20. század az arról tesz bizonyságot, hogy egy új pünköstnek vagyunk a tanúi, amikor a világon, hát most már azt lehet mondani, hogy 100 milliók érik át ezt a megtapasztalást. Úgyhogy ezt csak üdvözölni tudom minden szempontból. Köszönöm, kis a blogban, amit De milyen gyakran vagy ellenséges közekben? milyen gyakran vagy ellenséges közekben? Hát, én azt gondolom, hogy egy olyan szűk járok, mint zsidó és mint keresztény, hogy hát azt tudom mondani, hogy a világ igenis ellenséges, de természetesen Dabják. én barátságos igyekszem lenni, és szeretettel igyekszem áthidalni, legalábbis jobb pillanataimban ezt az ellenségességet. Mikor csengő még egy telefon belefér, aztán Noomor elérhetőségünk, de elsősorban Pajor Tamási 353-9451 velem legközelebb, ha mindenki úgy azt hétfő reggel találkozhatnak. Addig elérhetőségem. Akiket megígértem, hogy fel fogok hívni, azokat mind vissza fogom hívni, ne aggódjanak. A szetléket telefonszámokkal, remélhetőleg jól írtam fel a számokat. Uh, 353-94-51, a még 95 másodperce a hátra. 353 94 híre. De nem akarom bele itt folytani a szót, ha van még valami, amit szeretnél elmondani. Legutóbb együtt utaztom a 21-es buszon a grantier attilával, és csak néztem belé nem öregszik. Igen, ez érdekes, hogy egyes ilyen uh, rockerek... Uh, hány ilyen? is a Grantier Attila? Hát nálam idősebb az Attila. Uh, Rögül az állapotuk. Én szerintem az Attila uh, nagyon rossz irányba ment el, sose volt jóba, de... Nem a személyének szól, hanem az élet útjának az, amit mondtam. Ránézésre ugyanúgy néz ki. Igen. Elképesztően igen. néz ki. Igen, igen, igen. Érdekes dolgok ezek. Van-e valami, amit el szeretném mondani? Hát... Uh, uh. Szerintem sok mindent elmondtam, ezen érdemes elgondolkozni. Hello. Jó napot, kívánok! Én Csinkat vagyok, hallgattam egy áldiosszűsor, és ezt a számot mondják. Igen, abban van. Uh, vagyok? Igen. Nem hallottam, hogy lehalszítottam közben a rádiót. Tiszteletem. Uh, a műsorokat hallgatva, uh, én ön uh, túl rendeket egyszer hallgatom. Egyetlen egy uh, dolog, uh, kérdés merült föl bennem. Önök, akik mondhatni sok vallást ismernek. Uh, van egy nagy előítélet. Uh, uh, uh, egy, ez, ez, Mármint az izraelitás meg az egyetlen egy vallás ellen, és remélem, hogy önök, mint emberek és intelligens embereket állítólag, ami föl szoktak hozni, hogy többnek hiszik magukat más vallásnál, vagy valami ilyesmit mondanak. Ez igaz szokott lenni, vagy csak valakinek a kitalációja? hogy köszönjük tőled és a betelefonálótól a betelefonáló is közben az utolsó tiéd lesz, de ne legyen több mint 20 másodperc. Ilyenkor mindig elcsodálkozom. A kérdés ugye nagyjából arra vonatkozott, hogy olyan, hogy a, a van a van valami bilicy tivadar ami az állat kedvele <gül> nem tudom ott va, az elefánt az ormányában, ja, nem, tudom, nem tudom. Tehát most körülbelül így érzem magam, <gül> és körülírtam azt, és nem tudtam válaszolni, de azt hiszem hogy jobban is jártunk, mindannyian tudnék válaszolni. Hát e, sajnos sok ilyen előítélet van. <kül> e, igen, érdekes és nehéz dolog zsidónak lenni, de egyben jó is, és hát valahogy ezt, ezt Isten rendelte. egy természetesen szó nincs e, ilyen felsőbbség tudatról és sovinizmusról. Ez egy, ez egy tévedés és előítélet. Viszont mindenkinek. Itt mindenki megkapja a magáit. Reklám.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 Mi tudjuk, mi van a zebra túloldalán. Tartsd velünk a lépést. Zebra, zebra, zebra. zebra. Interaktívámok futás Dumainimisivel minden pénteken délután 2-től 4-ig. Korbá Viktor szerint fontos a keleti nyitás feljelentés az unió zászló bevonása miatt. Helyben ved meg piknik hétvégén a főváros 11. kerületében. Köszöntöm a hallgatókat, Benssik vagyok az MTI híreivel. Magyarország keleti nyitásának fontosságáról beszélt a kormányfőakari Massimo Kazak miniszterelnökkel folytatott plenáris tárgyaláson Asztanában. Magyarország megkérdette a keleti nyitás politikáját, ezért már régen esedékes volt, hogy egy magyar kormányzati üzleti delegáció látogasson Kazasztánba, hangsúlyozta a Viktor kiemelve Magyarország a keleti politikájával kíván alkalmazkodni a globális világgazdaság változásához, amely az olyan országokat, mint Kazahsztán rendkívüli módon felértékeli. Továbbra is bizonytalan a nemzetközi valutaalap alap az EU és Magyarország közötti iteltárgyalások hivatalos időpontja írja népszabadság. Alap megjegyzi, hogy a gyors haladást hátráltatja az unió protokollja, amelyen kötelező végigpörgetni a Brüsszeltől zöld kapott ügyeket, mielőtt egy unió kívüli szervezettel el Őhet egy uniós tagállam. A nemrég bevezetett eljárás menetéről most tájékozódik a magyar kormány, ezért nem lett egyelőre világos menetrendet felrajzolni a tárgyalások alakulásáról. Ebben középiskolájukban középiskolájukból a hétvégén ország a diákok ma pedig a Nemzetiségi nyelv és Irodalomvizsgákkal már megkezdődnek az írásbeli érettségig. Május 4- -e és június 29-e között 137.580-an érettségiznek. Ez a 16. vizsgai időszaka 2005 ben bevezetett kétszintű vizsgarendszerben. Szabálysértés miatt feljelentést tett az országház vezetése, miután jobbikos képviselők a hét elején egy sajtótájékoztatón levették az uniós zászlót a Budapesti Széchenyi Rakpartól névő országgyűlési irodaházról, írja a magyar nemzet Novák elődre, a jobbik alelnőkére hivatkozva. Alapnak az országgyűlés sajtószolgálata későbbre ígért tájékoztatást. Helyben vedd meg, piknik címmel szervez kampány népszerűsítő eseményt holnap a főváros 11. kerületében a Magyar Kerékpáros Klub új Buda önkormányzat. Összefogva, a környezetvédelem, a helyi kereskedelem fellendítése és az egészséges életmód jegyében. Új budán a Fehérvári úti piac mellett 9 és 14 óra között az érdeklődők kipróbálhatják azt a látványos interaktív játékot, amelynek segítségével egy térkép előtt elkerékpározhatnak a helyi boltokba, megnézhetik, hogy mennyit spórolnak az aktív közlekedési mód választásával és jobban megismerhetik a kerületet. A látogatók a játék mellett a kitelepülő helyi kereskedőkkel és termékeikkel is megismerkedhet ...nek. Csökkentette bruttó 10 forinttal a 95-ös benzin és 5 forinttal a gázolaj literenkénti nagy kereskedelmi árát amol. A benzin átlagára 441 forintra a mérséklődött, a gázolai 436 forint lett. A több-kevesebb mellett többször erősen megnövekszik a felhőzet. Keleten többfelé, másút elszórtan eredhet el az eső, néhol zivatar is lehet. Az élénk zivatarok idején viharossá fokozódik. A csúcs hőmérséklet 22-27 fok között alakul. további hírek Továb a hiradó.hu oldalon olvashatók. Budapesti jófogású fiatal, még százalatti, páratlan frekvencia, keresi hűséges hallgatóit. Egy autó nem akadály. Gordius. Egy csomó tudomány, technika, környezetvédelem és innováció minden vasárnap déltől egyig Háj A Gordius ismétlését halljátok. Köszöntöm a Gordius 973. adásának hallgatóit. Vannak dolgok, amik nem változnak. Például az én véleményem sem arról, hogy egyesek szeretnék eltávolítani József Attila szobrát a budapesti kosuttérről. Fegyverben révet fönn a téli ég Kezdi a költő Ó szív, nyugodj című versét Hallgassák meg Milyen csodálatosan énekli A maga megzenésítette költeményt Vanilla Ágnes Fegyverben révet Fönn a téli ég Kemény a mennyis Vándor a vidék Halkul a hó Megáll az elmenő Lehellete A loppant keszkenők Vagyok egy szalmaszál nagyom Helyezkedik a csontozott uton, Kis szád az nemzet iszkák ászózó Zúzódik sziszen, iszad és buzók De fönn a hegyen ágyat mondta kő Mint egykor mellét, mellét leülőd Vajos szél jaját csendben hallgatom Csak holdó hajam, rebes vállamom Ó, szép nyugodt, fat, a hegyén Szerenem szól a incselek felén Pírgató matár, karcsúcs koronás De áttetsző, mint minden látomás Egy perben réveld fönn a téli ég, kemény a mennyi és áldó. A vidék halkul a hó, meg megáll az elmenő Lehellete a loppant keszkenő Hol is vagyok, egy szalmosszáv vagyok Helyezkedik a csontozott uton Kis száraz, nemzet, iszkergászúzott Tózódik, sziszen, vissza és utol De fönn a hegyen ágyat mondtak őt Mint egykor melléd, melléd elő Bajos szélzaját csöndben hallgatom Csak hallgód, hajad, tepesvágyom Széző, hogy vad, a fegy, szemem szól én a én család felém, még az a hagycsúkoronás, de áttetsző. A következőkben megkezdett sorozatunk nyolcadik adásaként a törvény által egyházi mi voltuktól megfosztott közösségekkel ismerkedhetünk. Ma a Bahály hitről mesél, vendéglátom. Kerekes Csabának hívnak, és a Magyarországi Bahály Közösség egyik tagjaként nagy örömmel fogadtam el a kedves meghívását az interjúra. Meséljen nekem, mi ez a Bahály Közösség, honnan ered, milyen alapjai vannak, milyen történelme van, hogy kerültek Magyarországra, de most ez egy kicsit sok kérdés volt egyszerre. Na kezdjük az elején, a legesleg elején. Honnan indul a történet, hogy a 19. század közepén volt egy társadalmi és spirituális megújulást hirdető mozgalom. És az nagyon komoly várakozás betetőzéseképpen érkezett egy új üzenet, amit mi, bahályok, Istentől valónak tartunk, és az egész emberiség számára érkezett az üzenet. Amikor valaki érdeklődik, hogy mi ez a bahály, néha az Enciklopédia Britannikát szoktuk idézni, abban a bahály hit úgy szerepel, mint a legfiatalabb független világvallás. Három dolog hangzik el ebben a kis ismertetőben. Legfiatalabbnak nevezi, mert alig másfél évszázados, és ugye ez történelmi távlatokkal nézve tényleg egy nagyon-nagyon kevés idő. Független, mert nem egy már létező nagy vallásból vált külön, mint egy a kereszténységben és más vallásokon is a reformáció előbb-utóbb felbukant sok esetben, vagy egy felekezet, vagy egy csoport, ami valamilyen szempont szerint külön választja és azonosítja magát, hanem ez egy független kinyilatkoztatás, ami azt jelenti, hogy önálló szentiratai vannak, önálló független tanítások, és az alapítóját mi egy isteni küldöttnek vagy profétának tekintjük, Tehát, egy önálló profétai alapítója is. Ő az, aki ott van a képen? Az ő édesapja, akit a képen látunk, ő az alapító profétának a fia. Az alapítót Baháulának hívják, magyarra fordítva azt jelentő, hogy Isten dicsősége, és az ő fia, Abdul Bahá, 40 évnyi és számüzetés után, idős emberként, hogy édesapja tanításait a világon terjessze, utazni kezdett. Néhány nyugat-európai országban járt, és 1913-ban 9 napot itt töltött hazánkban, a kelet az épp országok közül egyedül Magyarország volt, amit meglátogatott. Hova érkezett az üzenet, vagy hol fogadták az isteni üzenetet? szülőhelye a Bahá'í Hitnek a 19. századi Perzsia. Ez a mai Irak-Irán területe nagyjából, és a várakozás, amire tettem egy utalást, az jelentkezett az ott uralkodó vallási környezetben is, ami az iszlám. Ugyanakkor a kereszténység is jöttek létre mozgalmak, megpróbálták kiszámolni, hogy mikor fog visszatérni Jézus. A millinális mozgalmak ismerté váltak, és az 1843-as, 44-es évet többen beazonosították Kriszténységen belül és kívül is, mint egy jelentős dátumot. És a Bahá'ul 7844-ben született meg. Az üzenet megérkezésének körülményei le vannak írva, de erőt, hogy hogy és miként történt. Egy vallás születése mindig egy érdekes dolog, és most először szinte azt lehet mondani, hogy test közelből lehet nyomon követni azt, hogy megszületik egy, egy vallás, és ezt dokumentálták sokféleképpen. Tehát annak idén Bahá'uláról már fénykép készült. Abdul Baháról ilyen rés-hengerre hangfelvétel készült újságcikkek cikkek százal jelentek meg, ugye amikor a börtönből kiszabadult, és nagyon komoly üldöztetés is kezdődött el, ami bizonyos formákban ma is zajlik a bohájt és erről kírtattak az újságok. Például Magyarországon is megjelent egy Soldaten Freund nevű újság, ugye a monarchia idején, amiben az akkori báályokat érő üldöztetésekről számolt be egy katona tiszt, ki hazatért, és azért ért haza, mert nem bírta a kegyetlenségnek a látványát hiába volt katona. Úgyhogy nagyon sokféle módon és precízen dokumentált, ennek a mozgalomnak vagy valási kinyilatkoztatásnak a születése. Maga a kinyilatkoztatás az Baháulát több alkalommal elérte. Saját beszámolja szerint nem választotta ezt magának, nem vágyott erre, és nem az ő döntése volt. Ő egy nagyon ismert család prominens tagja volt. Az édesapja a király legrangosabb minisztere, és amikor Bahaulla fiatal felnőtté vált, akkor neki is felajánlották ezt az udvari pozíciót, de ő elutasította ezt, azt mondta, hogy neki más rendeltetett. nem szeretne politikával, nem szeretne az udvari dolgokkal foglalkozni, ő inkább szeretne segíteni az ember embereken, a rászorulókon és az elnyomottakon és a szegényeken és a nyomorgókon. És amikor támogatta ezt a megüllási törekvést, akkor őt is bebörtönözték sok más emberrel együtt, és itt a börtönben érte az első Hullám ennek a kinyilatkoztatásnak, ami utána 40 éven keresztül számos alkalommal megismétlődött. Ilyenkor szinte követhetetlen sebességgel áradt belőle a szó, olyan erővel, amit nem sokan tudtak nyugodt lelkülettel vagy elmével elviselni, és aztán kialakult egy gyorsírási módszer. Annyira gyorsan áradtak belőle a szavak, hogy nem tudták leegyezni, ezért fel kellett találni egyfajta gyorsírást, ami azelőtt nem létezett. És aztán leegyezték, utána összegyűjtötték, aki elolvasta, ha valami hallott, hallottak a kijavította, és a pecsétjével hiteles Tehát a bahály kinyilatkoztatás alapja, a bahány szent szövegek az első szótól az utolsóig egy hitelesített, autentikus szöveg. A tézisekről. kezdjük ott talán, hogy ez egy egyisten hívő vallás? Igen, határozottan monoteista vallás, amely úgy gondolja, úgy tanítja, hogy a zsidó, a keresztény és az iszlám kinyilatkoztatások egy folyamatosan fejlődő vallási evolúciónak az állomásai. Isten szándéka szerint mindenképpen. Az más kérdés, hogy az emberek különböző okokból falakat építenek ideológilag is, és akár vallásháborúba is torkol egy-egy ilyen elszigetelődési törekvés. De valójában Istennek a szándéka az, hogy az emberiséget mindig tovább vezesse. Az úton, ami ő felé tart, és ami sosem ér véget. És nehéz végtelen hosszú ideig lehet közeledni. És a bahájt kínatkoztatás a legutóbbi, de nem a legutolsó ebben a sorozatban. Tehát a bahájt valás istene megegyezik a Biblia istenével. Ugyanabban az Istenben hiszünk, elfogadjuk Isten ihletésű szent szövegeknek az új és az Új Szövetséget is. És megvannak a saját szentirataink, amik későbbi keletkezésűek, és a jelen sajátos problémáira aktualizáltan adnak válaszokat. Mit tartalmaznak? a szentszövegek? A, a tanítások szerint minden vallás kétféle tanítást hoz az embereknek. Az egyik egy lelki-szellemi vagy spirituális jellegű tanítás, vagy szokták mondani örökérvényű tanításoknak is. A másik az társadalmi, és ez pedig állandóan változik. Az, hogy az embernek van egy testétől különállóan létező belső lényege, amit sok szoktak szellemnek vagy léleknek nevezni. Ez megjelenik ugye nagyon sokféle formában, korábbi kinyilatkoztatásokban. Az, hogy létezik egy teremtő aki a és aki az emberi lelkeket is megteremti, és aki nagy szeretettel és törődéssel fordul az emberiség felé, és akivel egyfajta számadás, illetve a találkozás a halál a földi élet vége után bekövetkezik, ez is megjelenik különböző formákban. Ezek örökérvényi tanítások, amelyeket megerősítenek a Bahály tanítások. Az ima jelentősége, mint a fő kommunikációs eszköz Isten felé, egy kis szeretetteli társalgás Istennel nagyon nagy szerepet tölt be a Bahály vallásban is, és ha a tanítások Nézzük, azok viszont olyan dolgokkal foglalkoznak, mint például házasság, vállás, hány felesége legyen egy embernek, öröklés. Az emberi viszonyoknak ezer terület, akár vallási jog, ha úgy tetszik. A társadalom felépítése, szerveződése, önszerveződése és evolúciója az emberi civilizációnak. Ezek törvényszerűen változnak korszakról korszakra. Tehát nem arról van szó, hogy egy 5000 éves vagy 2000 éves vallás tanításai nem lettek volna hitelesek, igazságok, és nem ugyanabból a forrásból jönnének, a bahajtanítások szerint legalábbis, hanem arról van szó, hogy a társadalmi tanítás részük egy korábbi kornak tökéletesen időszerű volt, a mai kornak már kiegészítésre szoruló alapját képezhetik, ugyan, de változásokra van szükség. Az örökérvényi tanítások változatlanok, a társadalmi tanítások pedig korszakra-korszakra változnak. a közösség tagja. A hitre jellemző az, hogy a formaságok és a ceremóniák minimuma van jelen. Tehát nincs például beavatási szertartás, vagy keresztelés, vagy ilyen jellegű iniciáció. Ha valaki megismerkedik ezekkel a tanításokkal, és úgy érzi a szívében, hogy ő hisz bahállában, és abban, hogy ő egy isteni küldött, és ezt el tudja fogadni világnézetének, akkor jól ez a bahály. Ez azt jelenti, hogy akkor ez egy felnőtteknek szóló vallás. Mondhatnám, hogy az egyházak közül azokra hasonlít, amelyek felnőtt korban alámerítkezéssel fogadják el Isten létét, illetve az egyház tanításait. Igen, a legtöbben, akik magukénak tekintik a hitet, életük valamelyik szakaszában, fiatal felnőtt korban, vagy később teszik ezt meg. A családokban nevelkedő gyermekek különleges helyzetben vannak, és 15 éves korukban eldönthetik, hogy bahájként kívánnak élni vagy nem, és ezt tényleg mondhatom saját tapasztalatból is, hogy nincs ilyen irányú nyomás gyakorlás. A szülőnek nem felelőssége, hogy bahájt csinál a gyermekeiből, felelőssége az, hogy megismertesse a lehetőségekkel, hogy létezik világnézet Istennel, Istennélkül, ha Istennel akkor van zsidóvallás, kereszténység, van hinduizmus, van buddhizmus, van iszlám és van baháj, ismerkedjen meg a gyermek, és döntsön saját belátása szerint. Miként tud megismerkedni? Van gyermekkatekizmus? Bocsánat, tehát ugye nem katekizmus, de van valami egyszerűsített irat, amit a gyerekek megtanulhatnak, megismerhetnek? Vannak nagyon szép imák, és ezen imák között van olyan, ami kimondottan gyermekeknek íródott, és lett kinyilatkoztatva. Vannak olyan anyagok, amiket foglalkozáson megosztunk a gyerekekkel, és ezzel meg tudnak ismerkedni a vallás alapvető tanításaival. Illetve általában a vallás. Is. Tehát például négy-öt év környékén nagyon játékos formában, nagyon sok rajzolással, színezéssel, énekeléssel, játékkal zajló gyerekfoglalkozás. Az első komolyabb témája az, hogy létezik mózesi kinyilatkoztatás, Krisztusi, Mohamedi, volt egy Budha, volt egy Krisna és akkor a nevekkel így ismerkednek, már alapszinten, hogy ez, ez egy létező dolog. Az ő maguk szintjén, egyszerű gyermeki módján elkezdenek foglalkozni ezzel, ha mutatnak erre érdeklődést. A szülők meg valahol vannak. Ugye mindent úgy kell elképzelni, mint egy induló Dolog. Van úgy, hogy az egyik szülő foglalkozik a gyerekekkel, van úgy, hogy felváltva csinálják, van úgy, hogy egy lakásban találkoznak, van úgy, hogy a szülőknek van egy külön program, ezerféle mód. Itt, ahol most beszélgetünk, ez a Budapesti Központ, és egyúttal gondolom az országos is. Hát a profita fián kívül nem igen látok vallásra utaló jeleket. Nagyon jó megfigyelés. Tényleg ez is mutatja azt, hogy a külsőségek nagyon-nagyon kis mértékben vesznek részt. Bahájtként ugyanúgy öltözködünk, mint bárki más. Nincsenek speciális megszorítások a táplálkozásra vonatkozóan. Az életforma, amit egy bahály él, eltekintve attól, hogy minden nap imádkozik és az életében nagyon erősen törekszik arra, hogy a bahály és általános vallási erkölcsi értékeket megvalósítsa, tettejbe mutassa föl. Ezen túlmenően az életmódja egy átlag emberéhez hasonló. És hogyha vannak eltérések, azok annak tudható be, hogy az egyik bahály Japánban él, a másik Magyarországon, a harmadik új zélandban és a, a esküvő nagyon sokszínű. Mindenütt úgy csinálják a külsőségeket, ami az adott országban és kultúrában ott honos és ott természetes. És van egyetlen egy mondat, az így hangzik, hogy valóban mi engedelmeskedni fogunk Isten akaratának, és ez az egy mondat, ha elhangzik a vőlegény és Amiasszony szájából, a formális része meg volt. Onnantól kezdve minden rájuk van bízva, hogy milyen zene, hogy milyen külsőségek minden azon múlik, hogy ők mit szeretnének. Amíg a gyermek el nem dönti, hogy ő elfogadja a bahá és hívője lesz, addig minek számít? Togánynak számít? Keresőnek, mint az a felnőtt is, aki mondjuk mostanában hallott a hitről, és valamilyen vonatkozása érdekli őt. Nagyon igyekszünk, hogy ne legyen demarkációs vonal a és nem báhék között, mert ez a kinyilatkoztatás ez az egész emberiségnek szól. Isten szándéka mi hitünk szerint az, hogy az egész emberiséget közelebb ügyesejt magához minden korszakban ebben a korszakban is. Nem az a célunk, hogy a, a 20.0 20 vallási közösség mellé még legyen egy egyedik hanem a cél, és a szándék az, hogy részt vegyünk, és amennyiben lehet pozitív módon, konstruktívan hozzájáruljunk az emberiség fejlődéséhez. Nem lehet ebből kizárni senkit, akár bahánynak vádoljon magát formálisan, akár nem. Aki osztozik ezekben az értékekben és célokban, most mondok egy pár konkrét példát, az előítéletek minden formájától való megszabadulás, a férfiak és nők lehetőségeinek és jogainak egyenlősége, különböző szerepek, de egyenjogúsága, az oktatásnevelés fontossága. Ez egy jog, minden gyereknek legyen lehetősége megtanulni ilyen olvasni és egy szakmát legalább. Hogy legyen majd idővel, ha az emberiség irretté válik, egy nemzetközi segédnyelv, amit mindenütt tanítanak az anyanyelv mellett. De akkor nem kell tolmács, nem kell fordítás, és mindenki egyik saját nyelvén tud kommunikálni, közvetlenül bárhova utazzon. Hogyha valakinek ezek az alapelvek közel állnak a saját gondolkodás módjához és valamilyen módon szeretne részt venni abban, hogy ezeket meg is valósítsuk, akkor egy munkatársunk, ha úgy vesszük, barátunk, egy testvérünk, egy családtagunk is. És nagyon kis jelentősége van annak, hogy most formálisan valamikor bahály lesz ezen az úton, vagy nem. Imát említett korábban. Mit imádkoznak? Az imákban mindig Isten megszólításával kezdődik. Utána van az ima jellegének megfelelően egy ilyen középső rész, és általában Isten nevei közül néhány, egy szeren szerepel a végén. Mondjuk egy konkrét példát. Egy ima, amit nagyon sokszor mondanak testi és lelki gyógyulásért, és az így hangzik. A te neved az én gyógyulásom, ó Isten és a rád való emlékezés az én orvosságom. A hozzád való közelség az én reménységem. És irántad érzett szeretetem a társam. A te irántam való könyörületességed a felépülésem és segítőm. Mind ebben, mind az eljövendő világban. Te vagy valóban a legbőkezőbb, a mindenek tudója, a mindenek felett bölcs. A fényes már már lenyugodott, A föld színe sötétbe maradott, Napali fény változó. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Mm. Édes Istenem, Hogy lelkemet ne kelljen féllenem, Ha megtartasz holnapi apodra. Nem fordítom azt megbántásodra. Előbb felsorolt emberi tulajdonságok vagy elvárások között néhány erkölcsi is volt, például az, hogy más embert nem nézünk le szexuál-etikailag. Mit vár el tagjaitól a bahály hit? A család nagyon fontos. A, az egészséges és szilárd és jól működő család középpontjában a házastársi kapcsolatnak óriási jelentősége van. Elsősorban azért, de nem kizárólag, a gyerekek ilyen környezetben tudnak igazán kibontakozni, hogyha van egy anya és egy apa, akik elkötelezik magukat egymás mellett, és akik mindenféle módon törekednek arra, hogy stabil és hosszú távra szilárd kapcsolat legyen az alapja, és így nőnek a gyerekek. Ebből következően a bahályi tanításai szerint a házasságban élők számára a iránti hűség egy abszolút fontos és minden körülmények között betartandó szabály, hogyha úgy tetszik. És a házasság előtt pedig egy tiszta élet. Válni azért el lehet. A tanítások között megvan a lehetőség a válásnak, ugyanakkor van egy éves türelmi időszak, hogyha egy házaspár úgy érzi, nem sikerül, ők megpróbálták, mindent megtettek, de nem tud működni ez a kapcsolat, van ilyen, akkor egy évig megpróbálnak külön lakva három lépést hátra is elgondolkozni a közös életükön, annak közös előnyével és hátrányával, és egy kicsit megizlelni, milyen az, amikor nem együtt laknak. És amikor eltelik, ez az egy év, akkor én úgy gondolom, hogy sokkal bölcsebben és sokkal mélyebben értve az ő sajátos kapcsolatukat döntést hozhatnak, hogy elválnak, és akkor ezzel pont került a történet végére, vagy pedig megpróbálnak még valamit, még esetleg szakember segítségét igénybe véve, vagy bármi, ami emberileg lehetséges is, próbálják megoldani, vagy megjavítani, vagy újjáépíteni ezt a kapcsolatot. Szakember pszichológus vagy lelkész? Én inkább pszichológusra vagy terapeutára gondolok ebben, hiszen a báhány hitnek egy nagyon fontos tanítás. A vallás és tudomány összhangja. Egy madár két szárnyához hasonlítják a baháírások a vallást és a tudományt. És azt mondják, hogy akkor tud repülni az emberiség, ez a madár, ha mindkét szárnya egyformán erős és egymással harmóniában dolgozik. Lelkészt mondtam, jól mondtam? Ez megint egy nagyon fontos kérdés, és nagyon örülök, hogy fölhozta. A tanítások szerint a papságnak, vagy vallási előjáróknak, lelkészeknek, pásztoroknak történelmileg egy nagyon fontos szerepe volt az elmúlt időszakban. Ám most az emberiség kollektív felnőtt korának a határához ért, és önállósodik ilyen téren is. És minden embernek adott és értelmet Isten, és olvasni is sokkal többen tudnak, mint mondjuk a középkor idején, az ember saját magának olvasva, és azon elmélkedve, azon elgondolkozva, megvan a lehetőség, hogy kialakítsa a saját megértését, és nem szorul már ebben a korszakban arra, hogy legyen egy kiváltságos osztály, akinek viszont az a hivatása, vagy részben az a hivatása, majd ő elmondja, hogy az ott mit jelent. Úgyhogy igazából nincsen bahai A közösségnek vannak választott tisztségviselői, demokratikus, önkormányzó, tanács, szerűen épül föl, és ők igazgatják a közösség életét, de nincs papi funkciójuk, nincsenek papi kiváltságaik, és nincsen az írásokat magyarázó joguk sem. Ha valakinek gondjai vannak társadalmi, munkahelyi, személyes vállalásügyben években, akkor a közösséghez fordulhat? Fordulhat a közösségben a barátaihoz, fordulhat az úgynevezett helyi szellemi tanácsokhoz, akik ezek a demokratikusan választott önkormányzó testületek, tanácskozás és az ima, ez a két fő eszköz, amit a Bahály hit javasol. Az ima egyértelmű, hogy miért. Inspirációt nyer az ember, a gondolkodás módja világosabb lesz, nem érzi egyedül magát, valós segítséget tud Istentől kapni, és a tanácskozás pedig arra jó, hogy a különböző nézőpontoknak a közös értékelésével és egymás mellé helyezésével sokkal teljesebb képet lehet kapni egy konkrét ügyről. És a Bahá'í tanácskozás egy igazi művészet, egy nagyon Komoly, nagyon mély és nagyon hatásos eszköz a probléma megoldásnak. Hozzáteszem, hogy ezt mindenütt a világon most kezdjük tanulni, mert ez nem egy egyszerű dolog. Nagyon uh, nagy kihívás jelent az embernek az egóját félretenni a tanácskozás során. Úgy tekinteni minden elhangzott dologra, mint ami közkincsé vált, és már nem tartozik személyesen ahhoz, aki elmondta. Úgyhogy van egy csomó ilyen apró, egészen logikus elf, gyakorlatban nem könnyen betartható. Ezért mondom azt, hogy mindenki a kis baba első lépéseinek, a megtevésének a korszakába van, amikor a Tanulja. De ennél jobbat, hatékonyabbat én személy szerint nem ismerek. Több nemzedék mire ez kiforja magát, mi is próbálkozunk, igyekszünk, és tanulunk minden egyes lépésből. Vai, ba, ba, ba, ba, le, ba, ba, Köszönöm, A fogadott monoteista vallások úgy kezdődtek, hogy a szombat volt a megszentelt nap, aztán lett a vasárnap, illetve a péntek. Önöknek melyik nap a még szentelt nap? A vaháj naptár másképpen osztja fel egy kicsit a napokat, a heteket, hónapokat. 19 hónap van egy évben, és 19 nap egy hónapban. És akkor a 19, 19 az 361, és hogy harmóniában legyen a jelenleg használatos időszámítással, van négy, illetve szökő évente öt szökőnap. És az új év, a Baháj év, az pedig a március 21, ami a tavasz első napja. A tavaszi napforduló. És melyek a megszentelt napok? Minden Baháj hónap első napja az egy különleges ünnep, lehet tekinteni meg napnak is, és ilyenkor a közösség összejön, és egy úgynevezett 19 nap ünnepet tart. Ennek van egy áhítat része, ahol imák és felolvasások vannak a szövegekből. Van egy tanácskozási része, ahol a közösség éppen aktuális folyó dolgaival lehet foglalkozni, a már említett bahai tanácskozás eszközét használva. És van egy harmadik része, a társasági része, ahol lehet kötetlenül és felszabadultál egymással ismerkedni, barátkozni, társalogni. Erről fogom még majd kérdezni külön, hanem akkor milyen napot írunk is ma? A 169. év van, Baha év. Első hónap, mert a 21-én kezdődik, akkor még belefér az, az 31, igen.